A sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az ócska színjátékot Nem Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem. nem Visszaszámolok 199 98. Elég És gondol, ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten Vannak ilyen zsidó napok, vagy hetek, vagy hónapok, vagy évek, meg nem mondanám, hogy mi van. Odáig romlott a helyzet, hogy most már a honpola viszel engem, és nem én őt. nap elvitt engem a zsinagógába, ahol fellépett a Doány utcába a Révé, Sándor és a rok, nem tudom, közlegények. Nem mondom, hogy dugig volt a templom, de majdnem dugig volt. Figyeljenek, én mindig agódom akkor, amikor belevágok a kejfejjancsiba újból és újból, vagy bármit csinálok, hogy nem leszek egy nevetséges, hogy valami olyasmit csinálok, amiből kiöregettem, vagy már nem áll jól nekem. Én már voltam egyszer a Volt Fesztiválon egy ilyen gitártrión, Révé Sándor egy, egy idol volt számomra, hát egy olyan pali volt, akinek a turné buszába mentem, a műsor 14 éven aluliaknak nem való, nem keféltünk, tehát nem arról volt hogy szexuális vonzalmat éreztem volna iránta. Tehát ha valaki szerettem volna lenni abban az időben, akkor az Révés Sándor volt. Hát drága barátaim, ez egy ideje már elmúlt. Évekkel ezelőtt elmúlt, de tegnap ott a Dohány utcai zsinagógában beleértve, hogy ott volt egy közönség, ami eléggé el volt hatva ott Révés Sándortól és a két gitár virtuosztól. Hát, hogy virtózok az... De Egyrészt Révis Sándor már nem tud úgy énekelni, mint hogy régen tudott, mert részről pedig a daloknak olyan feldolgozásai születnek, mint hogy ezek valami letcepelén művek lennének, olyan letcepelén művek, mint amilyen be, például belekezdtek, és amit megígértem a Honpolának, hogy megmutatom, hát a Honpolának most így a rádión keresztül mutatom meg, hogy milyen a Cepelin és milyen Révés Sándor és társai. Egészen borzasztó volt. Szerintem a kínosság határán volt. Amikor egy vadonat új dalukat mutatták be 9 5. néhány perccel, akkor felállítottam a mellettem lévő két embert, és tahóság ide, tahóság oda, kezet fogva Jankai Bélával én kiszkolta vonnom. Nem mondom, hogy nevetséges volt, de nem nevetséges volt, hanem... Szóval én, aki hatatlan voltam, egy turnébuszból és talán teljesen felesleges, szóval... Most, ha meglátnám azt a turnébuszt nélkülem, akkor inkább valahogy lefelé szegném a fejemet, hogy meg ne álljon mellette, hogy volna egy beszállni. Ezt próbálta tenni a fiatal embere játszani. Ez a White Summer Black Mountain Side. Egy 1969. június 27-én rögzített felvételt hallanak. Rövidesen felhívom Filipov Gábor, aztán felhívom Navracsis Tibort, aztán felhívom Karácsonygergeit, aztán felhívom Ugiatillát, és aztán felivom Császis Zsoltot. Keleg 6 perc van arra, hogy beszélgessünk bármiről. 0614890999 és 2017. szeptember 15-én, pénteken, etes perccel, 7 óra után. Derült ég, 10 fog. Ez a kéfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgató a János műsora. A rádió műsor. Minden a kísérleti műsor minden napolsodás. 061 0614890999 és 08367 16. Egy figyelek a Thank Reggelszíla úr, a nemzeti konzultációval szeretnék egy pár mondatot elmondani, ha lehet. Mondja. Mostanában azt hallottam a televízióban, néhány rádióban, hogy nem tudják, hogy ki hogyan dolgozta fel a beküldött nemzeti konzultációs íveket. Hát erről van nekem néhány információm, ha érdekli, elmondom pár szóban. Figyelek. Azt történt, hogy egy közeli ismerősöm dolgozott ezen a feldolgozáson elmondta, hogy kézzel Jó, rendben, akkor megvárnám, amíg a közel se felhív. Köszönöm szépen, viszont hallasson. Szia, szia. A Bácskai János úrral volt egy beszélgetése tennap, aminek a lényege a Ferencváros ingatlanok el volt, legalábbis ami számomra a legérdekesebb volt benne. Igen. Ehhez hozzá lehet a Figyelj. Ugye szerintem a legnagyobb pont az az, hogy ezeket az ingatlanokat nemcsak, hogy jelentősen ár alatt adják el, vagy adják el, hanem utána nagyon sokan, nagyon gyakran, pillanatban belül tovább értékesítik jelentős hatvonalat. És szerintem ennek úgy lehetne az elejét venni, hogy vagy kikötik a szerződést, vagy mondjuk egy tíz éves elizégítési tilalom, vagy pedig az önkormányzatnak visszavételi joga van az eredeti áron, az adott illető tíz évenővel akarja. És ezzel egy pillanat alatt ezt a problémát. Köszönöm szépen! Azt írja a tegnap 9 óra 47 perckor egy gimnazista tüzet nyitott az iskolában egy diák meghalt az a komment, de ez miért hír Amerikában? Szóval ez egy ilyen bevezető a következő beszélgetésedé van 74 hozzászólás hozzá egy gimnazista tüzet nyitott az iskolában egy diák meghalt de ez miért hír Amerikában? 06148909999 és 0636771161 még két percen keresztül. Egészen föltelmes volt a tegnapi este. Miért Farkasházi Rékának kellett volna az egészet felkonferálni, amit végül is Frölig Robert tett meg? Arról fogalmam sincs, de hát a Farkasházi Réka és a Révés Sándor, meg a Dohány utcai ez így három együtt, hát nézzék! Én is hülye vagyok, ha még egyszer elmegyek oda ilyen koncertre. Jó reggelt, lehet! A vonalban Filipov Gábor. Amikor tegnap mondtam neked, hogy ez foglalkoztat, akkor mondtad, hogy nem biztos, hogy egyet fogunk érteni, de még miatt az egyetértésről, vagy nem egyetértésről biztosítanánk egymást. Valójában abból indulnék ki, hogy én még egy olyan időben szocializálódtam a tömegtájékoztatásban, amikor lehet, hogy diktatúra volt, és lehet, hogy a hírszerkesztőkre erős nyomás nehezedett, de nem volt olyan rétegzett a hír, mint ma, amely rétegzettség valójában nagyon eufémisztikus megfogalmazás, mert valójában arról szól meg annyi beszélgetés ma a médiában, és eltelik közben 5-6-7-8-9-10 perc, közben egy-egy beszélgetésen negyed óra van számba, hogy amiből kintulnak az tételesen nem igaz. Nagyjából eljutottunk oda, hogy a vélemény szabad, és a hír is szabad, és ebben a világban nagyon nehéz tájékozódni, hiszen én legutóbb nekikeztem egy három órás sajtónyilvános esemény közlésének, szinte teljesen mindegy, miről van szó, és amikor én ezt elkezdtem, akkor valaki telefonált, egyébként se kapcsolódhatott volna be a műsorban, mert már elkezdődött ennek a felvételnek a közététel, és azt mondta, hogy hallottam azt a két percet, ami ennek az összefoglalója volt a magyar televízióban, és én haragra gerjedve küldtem el az illetőt melegebb éghajlat, hogy elnézést most pontosan annak a három órának a közvetítése kezdődött, amelyben ez a két perc benne volt, és amely egyébként megmutatja, hogy ez a két perc mennyire volt jellemző, mennyire nem. Pluszban ott vannak még a tévés és rádiós műsoroknak azok az újságírók általi megbeszélt percei, amelyek azért fantasztikusak, mert időnként, ha meghallgatod ugyanazon tévék, ugyanazon rádiók műsorait, akkor azt tapasztalod, hogy ott elhangzanak hírek, amelyek egész egyszerűen abból adódóan, hogy ott hárman ülnek, vagy négyen, és valamilyen módon hat rájuk a csoportszellem. Ezek a tények, amelyeket a hírszolgáltatások rendelkezésre bocsájtanak, hirtelen megváltoznak, és egy ilyen ki tud nagyobbat mondani című beszélgetés jön létre, mint amikor a gyerekek próbálnak egymással úgy vetélkedni, hogy végül is a győztes az elmehet azzal a lányjal, aki nincs olyan számban jelen, mint ahogy a fiúk. Én uh, is részese voltam ilyen beszélgetéseknek. <kül> Lehet, hogy ez a világban mindenhol így van. Én elkeserednem amiatt, hogyha a saját munkámban valójában ahhoz, hogy tisztázzam a helyzetet, több időt kell eltöltenem, semmint, hogy arról beszéljek, ami egyébként a téma. Természetesen konkrétumokkal is tudok szolgálni, de én ma ezt egy általános jelenségnek találom a magyar médiában, ellenzéki és kormány egyaránt, ami egy dologra jó szerintem, hogy az ne kerüljön igazán szóba, amiről egyébként beszélnek, és aztán így az se hogy az fontos lett volna, vagy sem. Jó, rendben van, néha van kivétel, de én ezt egy tendenciának láttam, egy tízes skálán, ötös felett is, tízes alatt. Levittem a hangsúlyt. Jó reggelt. A, a, a, igazából így, ahogy most előadszad, így már olyan nagy vita nincsen közöttünk. Ugye tegnap ott volt nézett különbség, hogy megszűnte a tényleg segírás, mint olyat, olyan, a, amit én kétségbe vontam. Ez a jelenség, amiről beszélsz, ez hát, igencsak ismerős számomra, nem csak újságírók, hanem egyéb szakértők részvételével is. Ez a jelenség zajlik. Én azt a kérdést tenném fel, hogy jó-e az összehasonlítás, hogy is mondod azzal a korral, amikor te szocializálódtál, amennyiben azt nézik, hogy az információknak a mennyisége és a média. Törgésének a gyorsasága, az mennyit változott azóta. Nem tudom, érthető, amit Érthető, de az orvostudományban ugyanúgy megvolt ez a változás és a vélemény, orvoslás se jött létre. Hát, hogyha az orvostudományban mondjuk... Két órák lennének felkészülni egy, -egy műtétre, akkor a vélemény... Egyébként -egy nincs is igazat, bocsáss meg, most eszembe jut, hogy azért a véleményorvoslás az pont egy létező műfaj, ennek mondtam a média ugyancsak teret ad. Ez így van, de azért van, az, az, az, az orvostudomány tudom... az az orvos azért erős szezurát húz az, orvos... az véleményorvoslás és a valódi orvoslás között. Ugyanez a bár médiában úgy, bár, már nincs meg. Bár, bár, bár úgy lenne. Kórházfalaink belül, belül már ennek nincs tere. Kórházfalaink kívül van tere. Jó, nem vagy a egészségügyi szakértő, de a, mondjuk a homeopátiás orvoslásról mazaj vitákat látva, amelyek, amelyekben mind a két oldalon orvosok lesznek részt, doktorival remekül orvosok, kétsükbe vonnám ezt az állítást. De hogy el, el, elkanyarodnánk az orvostatomány felé, én azt állítom egyszerűen, hogy megváltozott a médiának és a nyilvánosságnak a szerkezete, és nem csak arról beszélek, hogy új jelentek meg az újságírásban, amelyeket azért másokról úgy esetleg tanultak 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez jó vagy rossz, vagy egy más kérdés. De arról is beszéljük, hogy egyszerűen az információ mennyiség az nem megkétszereződött, meg, meg háromszorozott, hanem meg tíz-húszorozódott adott időegységre, ami egészen biztosan átalakítja a tényekhez, vagy a tényellenőrzéshez való viszonyt. Az, amit mondasz egyébként, hogy, hogy adott csatornákon vagy rádióadókon egy ilyen vélemény, barlang alakul ki, ahol egymást erősítik és hergelik az emberek, meglehetősen megkerülőreztető tehát ez, egy, ez egyszerűen egy tény, ami szerintem is aggasztó, különösen azt tekintve, hogy a másik oldalon mondjuk a tudatos manipulációnak a jelenségét láthatjuk, és ez a két fél összeültözés, ez egy olyan harc, amiben az ember nem szívesen választ oldalt. Jó, én azt nem tudom eldönteni, hogy aki ebben aktívan részt vesz, annak mi a célja, illetve aki ebben aktívan részt vesz, az tisztában van-e azzal, hogy aktívan vesz részt, mert néha nekem az az érzésem, hogy, tehát mint a viccben, hogy valaki szemben megy a forgalommal, de én, de én megyek vele a szemben a forgalommal, mert egy olyan mértékben maradtam magamra, azzal a véleményemmel, amit hangoztatok, hogy az, azért már nekem is gyanús. Jó, én örülnék neki, csak kifejteni hogy ezt a véleményt explicit -e, egyébként, mert akkor itt az árnyalatok nagyon sokat számítanak. Konkrét eseteket kéne említeni, és nem tudom, hogy érdemes-e konkrét eseteket. Természetesen az, ami mi már kapcsán beszélgettünk, az mind konkrét eset, de tudod, mit maradjunk a te példádnál. Tehát amikor Rákász Bélával kerülsz vitába a CEU megítélése kapcsán, egész egyszeren abból adódóan, mert Rákász Bélának van egy erőteljes ideológiai meggyőződése. Ugyanakkor az egyetemi rangsorok felállításának objektív kritériumaival nincsen tisztában, és ebben az ideológiai meggyőződése győzedelmeskedik, és őt nem nagyon érdekli egyébként, hogy mi alapján jön létre az egyetemek rangsora, akkor szembenézhetsz azzal, és ehhez meg is találja a megfelelő cikkeket, Oregon, itt Amot, akkor a vele való vitában láthatod azt, hogy egy bizonyos idő után, mert egy bizonyos ideig abban reménykedsz, hogy ugyanarról beszéltek, aztán ketté válik, és eldöntheted, hogy addig mész utána, amíg meggyőződ, vagy valamelyik agyon csapja a másikat, mint egy, le, mint egy legyet, vagy pedig elengeded a történetet azzal, Ugye a végén tudomásul veszed, hogy neki akkor is az lesz a véleménye, ami szerinted tételesen nem áll helyt, és ugyanakkor nem tudsz magadban mire jutni a tekintetben, hogy hogy létezik, hogy ezt is egy és ugyanazon dolgot, ami tényekkel körülírható, ennyire másféleképpen látjátok, ami egyébként fogalmilag kizárt. Ez nem, attól, ez nem azon múlik, hogy valaki a nyolcvanas szocializálódik-e vagy sem, hanem hogy szólnak előtte, de vagy, vagy mögötted, és természetesen mögötted is lehet, úgy, hogyha az egész földet megkerüld, de az emberek általában nem úgy valóban elmenni, előbb az egész földet megkerülik, pont. Hát erre én hogy itt nem egy más típusú problémáról beszélünk el, mert amikor a magyar idők és origó különböző, hát hogy is mondjam, megkérdőleszhető függetlenségi cikkeivel élvelnek elnek együttában, akkor szerintem a probléma inkább arról szól, hogy, hogy létezik egy olyan hadviselési szegmentum a, a, a politikának, amely pont a tényeknek a relativizálásához. De, de a volt, tények relativizálása egy... már az, amiről beszélünk, tehát a tényeket elvileg nem lehetne relativizálni, én legalábbis azt tanultam, és nem csak azt tanultam, ehhez tartom magam, hogy a tények nem relativizálhatók. Az értem, ahhoz való értem. viszonyulás már relativizálható, de maga a tény nem relativizálható. Igen, csak te nem vagy pártpolitikus, illetve nem vagy egy pártnak a híve, és én pont arról beszélek, hogy ez, egy, ez viszont egy új jelenség. Drága Gábor kemneke teljesen igazad van, de az egész ország úgy viselkedik, mintha párt lenne. Jó, ebben egyáltalán nem vitatkozunk. De, de azt é... szerintem érdemes kimondani, bocsánat, csak ez, ez bocsánat. most az én okay. dirim, de egy mondatot szállja, hogy, hogy, hogy ez egy új jelenség, vagy ahogy ismerősen szoktam mondani új nóvum, hogy e, pártok a valóságot tudatosan, szisztematikussan, anyagi erőforrásokat nem e, kímélve te relativizálnak egyszerűen azzal, hogy van egy médiahálózatuk, fizetett újságíróik, akik leírnak tényszerűen az hazugságot, de hogyha ezt 4, 5, 6, 7, 8, 20 médiumban leírod elmondod, akkor az tényé válik, hiszen vannak emberek, akik hinni szeretnének ennek az oldalnak, és a ténynek a forrása az maga az adott médium, vagy forrásával maga az adott médium válik. És te nem tudsz a valós tényeket. De érzelni. ha hadd valami farokságot, akkor azok, akik nem mennek el szavazni valójában, ők azok, akik tudják, hogy öt 5 azt 10, mert erre biztos, hogy azt fogod mondani, hogy nem. Hogy mi volt a kérdés nem Hát hogy már akkor el, hogy... azokban lehet-e bízni, akik nem mennek el szavazni, meg akik egyébként nem telefonálnak be rádió és műsorokba vagy nem kommentelnek, mert akik ebbe a körbe tartoznak, azok zömében úgy működnek, mint az hozzájuk legközelebb álló párt, közben, hogyha ezzel szembesítenéd őket, akkor azt mondanák, hogy ez nincs így. Nem fogunk vitatkozni ebben. De itt véget ér a part. Itt, itt, tehát, érted, amiről te Rákász Bélával vitatkoztál, az tény. Ő másképp látta ezt, te pedig próbáltad ezt adatolni, őt meg ez nem érdekelte. Akkor mi van? Akkor az van, hogy a, a struktúra az elérje a célját, mert olyan polarizációt akar elérni a nem pontatívnak, már nem számít. Én nem ezt értem, de te át. Az akarat. Én... Én... Te figyelj, milyen helyzet az, amikor téged leírnak egy bantu négernek, miközben te nem vagy egy bantu néger? De a magyar a... idők így ír le téged, vagy a népszava ér le, ebből a szempontból gancegál. Szárasztó és kétségbeejtő. Akkor visszakérdezek, hogy mi más tudsz tenni, mint hogy elmondod újra és újra és újra és újra azt, amit egy ember nem hazasz, meg, de mondjuk a vita megfigyelői közvetlen a tívogatott. Én egyetlen dolgot tudok neked mondani: annak idén az ennyibe valaki betelefonált egy nő, és nagyon sokat beszélt, és egyszer meghagyta a telefonszámát, és visszajöttem, és kiderült, hogy az illető egyedül és alkoholista, és utána ugye nem hagyta abba ezt a tevékenységét, de az ember megértette azt, hogy miért viszonyul úgy hozzá, ahogy viszonyul. Én nem tudok más tenni, mint beszélgetni, és megérteni azt, hogy valakinek a viszonyulása hogyan tud túljutni a racionális félén. Ez az Ilyen? én eszközöm, pont. Azt hiszem, hogy ebben meg ugyanaz a stratégián, kiegészítve azzal, hogy szerintem azért akár bevallod magad előtt, akár nem, a, a nyilvános beszélgetésnek van egy olyan funkciója, hogy ott általában a hallgatók is feltűnnek, ahol ugye az arányokat nem tudjuk, hogy ki mire fogékony vagy mi, mire azad meg benne, de biztos, hogy vannak olyanok, akik azért valamilyen fajta fogékonyságot még megőriztek a tényekre, adatokra, ellenőrizhetőségre, elfoglatlanságra, akármire. De... Ugye ez annál kínosabb, amikor az ember a saját közegében tapasztalja ezt. Tehát amikor abban a társaságban, amelyhez én elvileg tartozom, vagy gyakor, gyakorlatilag tartozom, de ez nem jelent semmit. Tehát nincs egy C, tehát ennek következtében nincs nekem valami klubtagságom, és azt tapasztalom, hogy maga, tehát hogy, hogy egyébként hozzám közel álló emberek, elvileg közel álló emberek is valójában ezt a közeget, tehát hogy, hogy, hogy nem igaz, hogy a magyar idők viselkedik így, csak mert a magyar idők is így viselkedik, és a 444 húi sokszor így. Viselkedik, és amíg az egyiket értem, a másikban olyan emberek vannak, akiket ismertem, és akikről fel nem tudtam volna tételezni, hogy így viselkednek, és akik természetesen azt mondanák nekem, hogy én ebben óriási tévedek, én nem tudom, valakinek a pénzén beszélek, és azt mondtam, hogy elnézést, amit ti most mondtok, az ha igaz, akkor nem azért igaz, mert valakinek a pénzén beszélek, és az ellenkezője se attól lenne igaz. Ez már szerintem viszont az ostromlott erődben talítás, hogy egy politikai gondolkodot idének, hogy, hogy ez így van, hogy beleszorulnak Egyébként nem, fizetett, tehát, hogy nem párt által fizetett újságírók is ebbe a harcoló félszerebbe. Én továbbra is azt mondanám, hogy ez, ezt a kettőt akár egy lepor emlegetni, az, az egy enyhén relativizálás szagot. Uh, Mert a mai uh, Tehát mondjuk a magyar idők 444, mondjuk itt, hogy újságíró igénytelenségét egy demosni, A szerintem egy kicsit durva. Uh, de az, hogy, az, hogy 444, mondjuk a 444 nél az indexnél 24 pontonás, stb. Megjelenik az a mentalitás, hogy akaratlanul is a harcoló félnek a szerepére csúszik az újság, de ez abszolút létezik. Az, hogy valótlan tényekből kiinduló nemhogy cikkek, hanem cikkadi születnek, az abszolút létezik. Csak szerintem van különbség a feltörgetett sajtóvilágban az újságírói igénytelenség és a tudatos szisztematikus hazugazás között. Én ezt, ezt állítom. De hát nyilván itt akkor most megint a konkrét példák terepére kéne tévezni, és akkor lenne alapja egy ilyen vitának. Szerintem erre fogunk még példától, vagy helyet találni, ha más nem, ugye 20, ugye mondom, hogy 30 án úgyis lesz nagyon messziről jött ember, Ott adott esetben a társaságában meg lehet ezt vívni, igen, 25-én lesz először nagyon messziről jött ember az akváriumban, este 7-től, vagy fél 8-től, de most éppen úgy tűnik, hogy 7-től. Jössz, ugye? Persze, persze. Um, persze. Hát előtte valamikor még el kéne menni úszni. Uh, ha mondanék konkrét példát, nem a konkrét példától félek, hanem ugye, ugye ott pillanatok alatt ugye az is előjön, hogy az ember akkor uh, hívja meg minden felet, mert egyébként a, hát, a távol létükben um, nehéz ezt lebonyolítani. Én tegnap amikor felhívtalak, akkor egyszerűen azt éltem meg, hogy magamra maradtam, a tekintetben, hogy tisztában vagyok az igazsággal, de arra senki nem kíváncsi. Jó, erre két Én ezt én mondok neked konkrét példát. A 444-nél olyan újságírók, akiket én egyébként igen nagyra tartok, uh, magyar időkszintű uh, furcsaságokat nyíveltek hosszú időn keresztül. Például a Liget projektkel kapcsolatban, lehet vidatkozni, lehet írálni. De az a vonal az egészen megdöbbentő volt, amit akkor csináltak én egy 444 és ezt elemezni, tehát ilyen van. Uh, én ezt nem tartom mondjuk párt megrendelésre csinált uh, dolognak. Másrészt én azt állítom, hogy emellett viszont uh, igényes tényújságírás az, uh, igen is létezik, a magyar időkben szerintem egyáltalán nem létezik, a 444-ben, vagy az Indexen, vagy a HVG n ott igen is létezik. Szerintem is ez, egy, ez, egy, ez egy fontos igaz, hogyha az ember kétségbe esik, amikor egyszer csak átolvassa a hírfolyamát. Most ennyire ennyi jutott nekünk, innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Öreg Filipov Gábort hallották. csak egy kicsit Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Lehet? Fél nyolckor nincs hírek, és én nagyon szeretek beszélgetni különböző beszélgető társaimmal. Nem teszek különbséget Filipov, Gábor és ön között, mind a el nagyon szeretett társalni Filipov, Gábor időnként együtt is úszom. Ez mondjuk mi, mi kettőkről még nem mondható el. Tehát ilyen intim közelben nem kerültünk, de egyszer már úgy is mondta nekem, hogy Fiala hagyjuk a humorautikus vonásokat. Emlékszik még hát, el? Hát én szoktam emlékezően találkozásainkra, igen. De ez vicc volt. Viszont sokat sokat kapom meg, úgyhogy ez nagyon mélyre. Nem, nem, nagyon tetszik az az igazság. Hogy egy autóban ül? Igen. És éppen tolat? Nem. Akkor a, a, a valami radar működött? Hát működött, igen. Van ez az autóvezetésnek különböző fázisai vannak. Ugye? Azt kérdezem öntől, hogy én jól érzékelem-e önt ismerve, hogy a Zoom interjú és a Jean-Claude Juncker elnök úrnak a szeptember 13-ai beszéde, és Magyarország most perel vagy nem perel? Tehát én valahogy azt érzem, hogy ön szívesebben beszélgetne velem Jean-Claude Juncker elnök unióhelyzete című beszédéről, mint sem, hogy most Magyarország hogyan viszonyul kormányinfókon, bár azóta nem volt kormányinfó, hogy beszélgettünk, és különböző megnyilvánulásokban a luxemburgi bíróság döntéséről. Ha, ha nem udvarjas. Tehát, hogyha most egyet kéne választani, akkor melyiket választanák? Hát a dolog természetéből adódik, hogy te, persze, egyrészt e, igen, tehát távzatosan Fontosabbnak tartom a Jean-Claude Juncker beszédet, mint a, a magyar kormány elsőleges reakcióit. Másrészt pedig hát a, a bíróság ki haladó reakciókról már beszéltünk a múltkor. Akkor nem veszi rossz néven, csak a, vagy szerintem csak a Jean-Claude Bármelyik lehet. De nem, nem, nem én, én, én, én, én ennek megfelelően készültem, jó, tanár úr. jó, igen, igen, jó. Igen. Azért, aki elolvasta vagy meghallgatta a megfelelő részt aláhúzandó a Jean-Claude Juncker beszédét, az most független attól, hogy szimpatikus-e neki vagy sem, egy olyan beszédet hallott, amelyhez hasonló beszéd itthon nem nagyon szokott elhangozni. Hát sőt, én azt kell, hogy mondjam, megint csak független attól, hogy valaki egyetért vagy nem ért egyet, vagy akár szimpatikus vagy nem szimpatikus a neki jean Juncker, hogy uniós szinten sem, tehát uniós intézményekben sem. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan beszéd volt, amely most, ha egy pillanatra függetlenítünk, attól aztán később beszélhetünk arra, hogy mennyire reálisak a szoktól igen. Kérdés. de még hogyha ez, hogy most egy pillanatra csak az esztétikai, vagy a retorikai értéken is kedvéhez, egy pillanatra ezt függetlenítjük magunkat, akkor azt kell hogy mondjam, hogy az 2010 óta léteznek unió állapotáról szóló beszédek az Európai Parlamentben. Ugye eddig két biztos és bizottság jelnek, bocsánat, két bizottság jelnek mondott ilyet, Bárholzó és most Juncker többet egyszer ez a harmadik beszéde, de szerintem ez az összes, eddigi közül a, a legjobb beszéd volt politikai értelemben. Vagy Navracs és beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése lényegtelen, beszélgetünk. Um, amikor Jean-Claude Juncker beszél, akkor Jean-Claude Juncker beszél, vagy a bizottság beszél? Az végüli Zsantó Juncker beszél, nekünk augusztusban volt több fordulóban egy ilyen konzultációsorozatunk a bizottságon belül, ahol részben írásban kérte javaslatot az egyes biztosoktól, aztán személyes találkozókon beszéltünk, hol a végül pedig egy, volt egy kétnapos, hát magyar terminológiával úgy nincsen kihelyezett kormányülés, aminek keresztében... a helyszín? hol volt a helyszín, Brüsszeltől, Brüsszeltől nem messze egy, egy ilyen kis ö, erdős erdős tavas vidéki zsambálnak hívják, és ö, ott volt. tehát közel Brüsszelhez egy 10 15 km a Tehát egy, volt egy ilyen konzultációs folyamat, összességben és azt kell mondanom, hogy Jean-Claude Juncker beszéde volt, tehát a, a javaslatok egy jelentős része, különösen az intézményi javaslatok... Elképesztő jelentőségi javaslat jelentős van benne. Uh, igen, ezek, ezeknek egy jelentős része újdonság volt számunkra a biztosok számára is. De teljesen? De, hát hát például a az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének. Igen, miközben ugye a Tusznak azt mondja, hogy ő emiatt ne haragudjon meg, miközben hogyha én ott ülök, a valószínűleg azt gondolom, hogy a jó édesanyádat. Nehogy ne, már a afelől, hogy én megmaradok-e elnöknek. Hát tusz csak hagyjam mert már a második sziklusát teljesíti. A tagállamok, ugye a holland, holland miniszterelnök azt is mondta, hogy ő azt látja, hogy Jean-Claude Junckernek víziói vannak, Márpedig akinek víziói vannak, az inkább forduljon orvoson. Uh -huh. Hát azért, ugye mi... mi, mi Jó, maradjunk, ennél az, magyar... egy, maradjunk ennél az egy dolognál, amit mond. Ebben egyébként az egész beszédet illetően megvan a logika? Meg, é, persze. Azért mondom, hogy az elején... És mondta, hogy ő legyen az. Azt mondta, hogy a konstrukció az legyen, tudom is én 19-től, nem mikor ilyen. Én szerintem jean Juncker, amit tett ebben a beszédben, Függetlenül attól, hogy reális vagy irreális az a, mert vannak reális és vannak irreális követések is ebben a beszédben, de amit ő tett, az, hogy mondjam, élére állítsa a dolgokat a tagállamokkal szemben. Tehát a bizottságnak egy állandó és intézményi frusztrációt okoz az a jelenség, amire ő ironikusan utalt is az elején, hogy egyébként... Ugye kilenc év volt a most a legjobb a munkaerőpiaci helyzet az Európai Igen. Unióban, ami nyilvánvalóan nem a bizottság érdemel, bár bárha a legrosszabb lenne, akkor mindenki a bizottságot hibáztatná. Tehát ez a, a bizottságnak és, és, a, és a biztos egy részének, ez állandó forrás, hogy a tagállamok miközben arról beszélnek, hogy mennyire együtt akarnak működni az Európai Unión belül, amikor arra kerülne a sor, hogy akkor az egészműködés szorosabbá tegyék, akkor hátralépnek egy lépést. És szerintem most Juncker ezt úgy döntött, hogy ezekkel a javaslatokkal ő legalábbis kommunikációs szempontból egy tiszta helyzetet akar teremteni, bemond olyan dolgokat, Amelyek, eh, amelyeket úgyse fognak a tagállamok meglépni, és ha a tagállamok ezt nem támogatják, mindahogy az első jelzések már például a két elnöki pozíció összavonásokat mintatében egyértelműen, ha a tagállamok ezt nem támogatják, akkor a bizottság elnöke a maga részéről azt tudja mondani, hogy gyerekek, hát én mindent megpróbáltam, de nektek se ez nem jó, se az nem jó. Ugye öt pontot mondott, még mielőtt a részletekre térnék. Ugye, ráadásul ugye, nálunk mindig kárhoztatják a miniszterelnököt, bár nem ugyanaz a helyzet, hogy ugye miért beszél egyes szám első szemében, de a Juncker is egyes szám első személyben beszélt. Ugye azt mondta Igen. először is azt akarom, hogy erősítsük meg Európa kereskedelmi, európai kereskedelmi menetrendőket. Most a részleteket nem mondom, csak a, a célmondatokat. Másodszor. Igen. Ugye ennek az alpontja az volt, hogy nyitott kereskedelennek nyílt politikai döntéshozattal kell párosulnia, de ez az egy per a, kettő. Másodszor azt akarom elérni, hogy iparunk erősebb és versenyképesebbé váljon. Harmadszor azt akarom, hogy Európa az éghajlatváltozás elleni küzdelem élére álljon. A egy eléggé nyílt utalás a tengeren túlnak. Negyedszer az előttünk álló év negyedik prioritása hatényok, hatékonyabban kell védenünk az európaiakat a digitális korban itt a kibertámadásokról beszélt, tehát nem egyszer az informatikáról, tehát ennek igenis van politikai vonzata, 5 Öt továbbra is figyelmet kell fordítani, vagy figyelmet fordítunk a migrációra. Igen. Ezek szerintem reális, tehát ezek olyan reális szakpolitikai célkítőzések, amelyek valóban elvégezhetők a, a ciklus végéig, Ugye ennek a beszédnek a jelentőségét az adja, európai politikai kontextusban, hogy ez az utolsó olyan Junker beszéd az Unió állapotáról, amely még reális és elvégezhető feladatokat tartalmazhat, vagy tartalmazhatott. A jövő évi, jövőre is lesz még egy 18. szeptemberben ebben a ciklusban, de az, az, az, az, már, az már túl késő ahhoz, hogy bármi is e, tettekre e, bátorhasson, hogy ilyen nagyon a szenvedő szerkezettel ki magam ebből a helyzetből. Ugyanis a 19. tavaszán már Európai Parlamenti választási kampány lesz, az Európai Parlament gyakorlatilag 19 éve. Erre is utal. Nagyobb, Erre is hogy utal. Az, utal, hogy az it itthoni világgal szemben világos mondatokat mond, tehát azért az ő beszéde nem olyan, mint egy üvegpohár, hanem sokkal inkább olyan, mint egy gumilabda. Hogy az üvegpoharat, ha elejti az ember, az eltűnik, ha az üveg, a gumilabdát eldobja, akkor egyen alacsonyabban patog. De hogy amikor ő azt mondja, hogy Európai jövőjéről nem dönthetünk rendeleti úton, itt az ideje, mondja később, hogy a vitából levonjuk első következtetéseinket gondolatokat tetteknek kell követniük a vitát, döntéseknek. Itt az ideje, hogy igen, ma önök el is szeretném tárni saját álláspontomat, amit nevezhetünk az én hatodik forgatókönyvemnek is, de felhívja arra a figyelmet, hogy a döntésünknek demokratikus vitán is végső soron széleskörű egyetértésen kell alapulnia, hogy ezek olyan mondatok, amelyek nálunk ha elhangoznak, se szólta általában tett követni. Igen, és itt még van másfél év, két év, arra, hogy vagy másfél év, hogyha a parlamentnek a, a, a munkáját vesszük figyelembe, ami alatt ezeket el lehet végezni. És szerintem ezek, amiket az előbb ön is felsorolt, ezek elvégezhető feladatok. Ezek jó részt olyanok, amelyek már több hónapja, vagy, vagy pár éve is a, a bizottság asztalán feküdj javaslatok, vagy olyan viták, például az európai iparpolitika szükségességéről, amelyik újra meg újra előkerül. Tehát a, a, az egy régi vita, hogy a nemzeti iparpolitikák fölé, közé, mellé, kirek, hogy tetszik, kell, -e, kell egy európai iparpolitikai koncepciót tenni, amely versenyképessé teheti az Európai Uniót ezen az újraiparosítás területén is az Egyesült Államokkal, vagy éppen Kínával. Ugye arról beszél Jean-Claude Juncker, tehát nem száll el, mint egy lufi, mert szemben azzal, ami Magyarországon általában elhangzik, vagy a kormánypártok részéről szinte kizárólag, ugye azt mondja Jean-Claude Juncker, Európa számomra több egy egységes piasznál, többet jelent a pénznél, az eurónál, Európa mindig is az értékekről szólt. Európa mindenek előtt a szabadság uniója, Európának másodszorban az egyenlőség uniójának kell lennie. És akkor mindjárt következik egy olyan pont, illetve két olyan pont is van, és nem véletlen a sorrend. Ugye azt mondja, hogy az egyenlők uniójában nem lehetnek másodrendű polgárok, és akkor ezzel kapcsolatban egybeveti Olaszországot és Romániát a tekintetben, hogy ott a gyerekek kanyaró elleni oltásban hogyan részesülhetnek. Ezt a részét akár Magyarországon is mondhatták volna, és ebben ugyan az ember nem azt érzi, nem csak az van benne, hogy Romániában rosszabb a helyzet, hanem hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobb legyen. És akkor, a jobb, ez akkor először is megfogalmazódik, hogy ez egészségügy. Tehát nem a migrációról van szó, nem az élelmiszerekről van szó, és nem is a mikorosztályunkról van szó, hanem a gyerekekről. Igen, ugyanakkor ez kifejezetten a, az oltás ellenes mozgalmaknak szólt. Ez Romániában, Magyarországon is megjelent. Azt hiszem, hogy Romániában ez egészen tömeges méreteket öltött, és nagyon egészségű problémákat okozott. És ennek kapcsán került szóba egy, ugye van az Európai Iskolatel Program, ami, ami a magyar iskolákban is van, és ami az Európai Unió által támogatott iskolatel program. Magyarországon korábban is volt ilyen, de vannak olyan országok, ahol az Európai Unió teremtette meg tulajdonképpen ennek a lehetőséget. Ehhez hasonlóan most szó van egy ilyen európai vakcinaprogramról, vagy oltási programról. Tehát hogy azonban az országokban, amelyek önmaguk nem képesek megoldani ezt a problémát, az Európai Unió nyújtsa a segítséget, illetve valahogy a standardizálják az oltás beoltottság Igen, találján. erről mondja azt, hogy nemzeti oltási programok érdekében, de hogy Európában nem fordulhatnak elő, elkerülhető halálesetek, mondja. Igen. Aztán lép ugyanezen ponton belül, tehát hogy ez az egyenlőség uniója azt mondja, hogy nem lehetnek másodrendű munkavállalók, a munkavállalóknak azonos helyen végzett, azonos munka után egyenlő bérjár, hát Budapesten, de valószínűleg az országban máshol is plakáterdő van ez ügyben és e tekintetben már meg is jelenik egy hivatal mert ugye arról volt szó, hogy a struktúrához hogyan nyúl, és azt mondja, hogy legyen közös munkahogyi hatóságunk. Na igen, ez már egy, ez már egy sokkal e, érzékenyebb javaslat, az kérdés. Egyrészt, ami ott már a vitában, az utána következő vitában is előkerült, hogy a pártok egy jelentős része, vagy a pártok egy része határozottan nem boldog attól, hogyha újabb európai intézmények jönnek létre. Az ugye pénz nagyobb költségvetés jelent. Nagyobb... Szerintem a tagállamok sem egy része sem leszett, boldog. Másrészt pedig a, a munkaügyi előírások, fizetések, standardizálása a, egy nagyon éles keletnyugat. Még miatt mi tovább a részletekben, és még csak az első harmadánál tartok a beszélgetésünknek, de másodpercek alatt óra ez egy kérdés hat tegyek föl. Ez egy olyan beszéd, ami azért mondja, hogy 2000, hogy legalább 500-ban meg tudjanak utána elég, eh, egyezni? Azt hiszem igen. Uh -huh. Alapvetően igen. Igen. Illetve vannak benne szimbolikus üzenetek is, amik... Én neked, hadd mondjam el, hogyha már, hogyha már velem, velem beszélget. <gül> Ön beszélgetek, e... igen. Hogy én nekem nagyon-nagyon örültem annak, hogy két olyan dolog is bekerült a beszédbe, amire nyilván a kívülálló nem, nem nagyon kapja fel a fejét, mert, mert úgy tűnt, mintha nem hangsúlyos része lett volna, de a, a velem kapcsolatban lévő Szakmabéliek azok nagyon örültek neki, ami a tárcámhoz tartozik. Az egyik, hogy beszélt a jövő évi kulturális örökség európai évéről, ami, ami egy óriási dolog. Először került szóba az unió állapotáról szóló beszédek történetében a kultúra mint fontos tényező. A másik pedig, hogy az Európai Szolidaritási Testületről, amelyet a amelyet az én tárcám csinált meg gyakorlatilag rekordgyorsságú idő alatt, és most már az első, az első missziókon túl is vannak, tehát önkéntes fiatalok, én is találkoztam velük többek között magyarok is, akik például a földrengés út a olaszországi városokban segítik a helyreállítást, és, és erről is beszélt, és erről is pozitívan beszélt. Ez nekem, bár ez egy speciális szegmens, nyilván ennek a beszédnek, de ez egy nagyon fontos jelzés volt a, a, a, az én tárcám felé, illetve az én személyem felé. Örülök neki, még nem tartunk itt, de valószínűleg külön is ejtünk erről szót. A most következő pont azért nagyon érdekes, mert korábban ezzel kapcsolatban cáfolatok hangzottak el, mely szerint ez közel sincs így, vagy egyáltalán nincs így. Tehát mit kezdjék azzal, amikor azt mondja Jean-Claude Juncker az egyenlők uniójában nem lehetnek másodrendű fogyasztók, nem fogadom el, hogy Európa egyes részein azonos csomagolással és márkajelzéssel alacsonyabb minőségű élelmiszereket árulnak az embereknek. Ugye ezzel kapcsolatban Lázár János ilharcosa volt ennek, fel volt háborodva, és az első reakciók az volt, hogy Jancsikám, te hülyeségeket beszélsz, nincs különbség, és akkor tessék, jön az Európai Bizottság elnök, és azt mondja, hogy igaza volt Lázár Jánosnak. Nem ezt mondja természetesen, de ez a szöveg erről szó. Igen. Ez szerintem egy kifejezetten politikai jellegű része a beszél. Tehát az, az azt különben nem mondja, hogy szomorú, de a mondat így, fogja, a szöveg így folytatózik. A szlovákok nem érdemelnek kevesebb halat a halrutacskáikba. Igen. És a magyarok a hús... Így a van, magyarok a magyarok ami... kevesebb húst a hús ételeikbe. Így pontosan. Mi büskék vagyunk arra, A cseh kevesebb kakaót a csokoládéjukba. Igen, igen, igen. igen tehát ez kifejezetten ez egy kifejezetten politikai része a, a beszédnek szerintem Jean Claude Juncker keresett valami olyan témát vagy a stádia keresett valami olyan témát amiről amiről tudták hogy ha a hozzá akkor ez közép Európa vagy közép-európai vagy az Európai Unió keleti felében pozitív vízhangra fogló lenni. korábban ezzel kapcsolatban cáfolat volt, mert szerint a harudacskákban ugyanannyi hal... A, a cégek. A cégek cáfolták. de ami a bizottságot érintő része a dolognak az, hogy a bizottságnak igazából nincsen hatáskörő erre. viszont de akkor ez a bizottság ezek szint jobban tudja a harudacskákat, mint a cégek? Nem, a, a bizottság szerintem, ha, ha lehetek most egy kicsit... A, a kívülálló. A bizottság szerintem ezt az ügyet most némi tétruvázás után felfedezte, hogy ezt arra is fel lehet használni, hogy akkor hatáskörből Azt mondjuk a tagállamoknak, hogy rendben van, ti elégedetlenek vagytok azzal, hogy itt ilyen összetételű, ott meg olyan összetételű az élelmiszer, akkor adjatok nekünk hatáskört, mert ti ezt nem tudjátok megoldani, adjatok nekünk hatáskört arra, hogy szabályozunk. Jó, oké, rendben van, tehát itt nincs kimondva, hogy munkaügyi hatóság, de benne van inkluzíve az, hogy. Ez egy élelmiszer, igen, minőségiat, szerintem igen, annak az előkészítése folyik. tagállamok jelentős része akkor azt fogja mondani, hogy mert hát álljunk meg egy pillanatban. És akkor a bizottság megint azt tudja mondani, hogy hát kérem, hát azt mondtátok, hogy ezt kell oldani. Azt hiszem ez a játék van roy yeah. Az, hogy a harmadsorban Európában a törvény ereje váltotta fel az erősebb törvényt, a jogállamiság az Európai Unióban nem szabadon választható rendszer, a, a jogállamiság szükségszerű uniók nem állam, hanem jogközösség, amely szintén csak néhány mondat, de azért a jelentősége nagy. Persze az a kérdés, hogy amiről korábban már ön is említést tett, hogy ezt mennyire lehet a tagállamokkal betartatni. Mert ugye ez nem egy törvény, de ugye a törvény is annyit ér, mint a szankciójával ki lehet kényszeríteni. Ezek nagyon jó mondatok. A kérdés az, hogy maga az Európai Unió mit tud ebből valóra váltani a hétköznapokban. Hát igen, innen, innen kezdve térünk át azokra a, a javaslatokra, a meglátásokra, ami az még sok vitát fog kirobbantani. Ez egyik ehhez kapcsolódó javaslat, ami, amit a jövő ilyenkorra, tehát jövő, éj, jövő őszre prognosztizál, az a jogállamiság kritériumainak és a jogállamisági mechanizmusnak a megerősítése, ami ugye már jelenlegi formájában is óriási vitákat kárompa, hiszen azért van, van egy hallgatólagos közfelfogás, hogy mit tekintünk a jogállamiság kritériumainak, de én attól tartok, hogyha mi ezzel elkezdünk vitatkozni, akár a kollégiumon belül is, egy, egy svéd, egy portugál, egy román és egy ír, nagyon-nagyon különböző dolgokat is tudna mondani a jogállamiság részleteiről. Mi tartozik bele, és mi nem tartozik már bele. Tehát ez, ezek, ezek a ez a politikai átvezetés, ez én ezt inkább deklarációknak tartom, és, és nem annyira... Jó, akkor kérdezem Öntől, kockáció. hogy Ön mit gondol arról, hogy haladéktől meg kell nyitnunk a szabad mozgássengeni térségét bulgári és Románia előtt Horvátország számára is lehetővé kell tennünk, hogy a kritériumok hiánytalan teljesítése után teljes jogusengeni taggá váljanak. Ez azért érdekes felvetés, mert szerintem ez nem a hagyományosan kogalmazunk úgy, hogy az Európai Integráció iránt nagyobb fenntartásokkal viselhető időbe leérte, most Magyarországot is, Lengyelországot is országokban ö, okozhat szerintem ö, gondokat, hanem például Hollandiában, vagy, ö, vagy például Franciaországban, ahogy már ötőjelezték is, talán éppen az osztrák vagy a német, ö, Belügyminiszter jelezte, hogy, hogy azért ahhoz teljesíteni kell előbb a kritériumokat, ami egy ilyen óvatos távolságtartás. Szerintem nekünk ezzel, a magyaroknak ezzel nincsen gondja. A Románia-Sengeni való csatlakozása azt eredményezni, az magyarokkal sokkal akadálymentesebb a kapcsolattartás. Akár megvalósítható is, szerintem ez egy évek óta húzódó probléma, és amennyire én tudom, ez igazából a tengeri uh, határőrizet, problématikuságán bukott okay, el és ami az euró rendeltetését illeti, illetőleg, hogy Európa-Unió egészének egységes pénzneme legyen, ezért javaslom az egy eurócsatlakozási eszköz létrehozását, amely technikai, sőt, akár pénzügyi segítséget is nyújthat számunkra. Ha azt akarjuk, hogy a bankok egész kontinensünkön azonos szávok szerint és azonos felügyelet alatt működjenek, akkor minden tagállamot arra kell ösztöznünk, hogy belépjen a bankunióba. Ha Európában el akarjuk kerülni a szociális fragmentációt és szociális dömpinget, akkor a tagállamoknak lehető leghamarabb, de legkésőbb Bergen, a jöteborgi csúcs meg kell állapodni a Szociális Jogok Európai Pilléréről, ez már a következő fejezet. Igen, ebben már nem vagyok. Az előző rész, az Euróval kapcsolatos rész, rendszeresen jó, egy jó, jó ötletnek tartom, hogy létrehozzunk, az Európai Bizottság létrehoz egy olyan pénzügyi alapot, amely segíti azokat az országokat, amelyek úgy döntenek, hogy csatlakoznak az Euróvezethez. Ugye megint arról van szó, Juncker mit mond? Juncker azt mondja, hogy miközben minden a tagállami politikus elmondja, hogy már még többsebességes Európáról nem lehet szó, és Európának egységesnek kell lenni, és meg kell őrizni Európa egységét, Aközben valójában az történik, hogy ilyen, ahogy, ahogy mondják, alakárt Európa van kialakulóban, mindenki kiseget innen meg onnan. Igen. Tehát oké, okay, nem akarsz többsebességes Európát, akkor tessék csatlakozni a schengen övezethez, vagy tessék támogatni a schengen övezet. bővítését, tessék csatlakozni az Euróvezethez, és akkor nem lesz többsebességes Európa. Uh, ugye megint a tagállamokat hozza reaktív helyzetbe, hogy akkor most erre mondjatok valamit, akkor jó, akkor nem arról van szó, hogy többsöbességes, hogy többszöbességes, nem többsöbességes, hanem tessék, itt van a forgatókönyv, az egységes európa forgatókönyve tessék akkor ezt végrehajtani. És ami ezt a fragmentációt és szociális dömpinget illeti, és hogy akkor a jötebólogi csúcs találkozón meg kell állapodni a szociális jogok hm. európai pilléréről, az micsoda? Én ezt egy nehéz dolognak tartom. Én ezt a kollégium is többször felvetettem, tehát ebből a szempontból teljesen kiszta a Ezt a szociális egységesítést én, én nem azért tartom, hogy nehéz dolognak De mi ez a szociális egy Mit tartalmaz ez? ez? Ugye nem nagyon köron, az, ami, Amit el szoktak mondani, az az egyenlő munkáért, egyenlő bért, egyenlő munkavállalói jogokat, és a többi, és a többi. Számos olyan számos olyan jó szándékú egységesítési követelést, amelynek nagyon komoly költségvonzata van, én úgy gondolom. És én nekem akár. Ja, hát a, ami az uniós csatlakozást illeti, ott is azt mondja, hogy akár pénzügyi segítséget is nyújthat számukra. Ezt, pontosan ez pontosan szoktam én kérdezni a kollégiumüléseken. Rendben van. Ki fizeti a csehét? Ki fizeti a Szociális Egységesítés csehét? A tagállamoknak, maguknak kell kigazdálkodni, mert akkor államcsődök sorozatával kell szembenézni, és nem Magyarországon a legsúlyosabb helyzetben. Uh, hiszen ha, ha, csak az, ha csak a minimál béreket nézzük, vagy nézzük az átlagbéreket, hát ott elképesztő különbségek vannak akár még egy görög ország Igen. és egy közép-európai ország között is, vagy pedig az Európai Unióhoz létre egy olyan pénzügyi alapot, amivel kompenzálja, hogy segíti ezeket a tagállamokat az úgymond felzákozásban, Az viszont egy olyan növekedését jelenti az uniós költségetésnek, hogy a valószínű nettó befizető országoknak sokkal többet kellene befizetni, Ők pedig azért erre nem. Hát hozzá kívánok 2019. Boldogok. március 29-én az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót. Erről nem is beszélve. Így van, aki szintén egy olyan ország volt, aki befizető volt. És aztán a fizetett nagyon keveset. És nem fizetett nagyon keveset, ez körülbelül ugye egyes kalkulációk szerint akár egyes területeken 10%-os bevétel csökkenést is eredményezhet. Ez ilyen beszéd, vagy pedig azért, mert az ön a, le a beszélgetésünk legelején azt mondta, hogy nem. Nem, nem állom beszél, de azért mondom, hogy egy része, egy része konkrét szakpolitikai úti De valójában a Juncker fogta magát, ránézett az órájár és azt mondta, hogy most akkor mondok egy beszédet, hogy mégiscsak komolyan vehető legyek, nem csak én, hanem a bizottság meg az Unió. Hát, hát nagyon, hogy mondjam, nagyon vulgarizálni akarjuk, akkor, akkor igen, ennél több, ennél többről van szó. Ez egy nagyon fontos beszél az Európai Integráció, Ról szóló vitában is, mert az Európai Bizottság, amelyik eddig végig defenzív pozícióban volt, és azt mondta, hogy ő közvetíteni próbál, a, ugye van is egy ilyen definíciója az Európai Bizottságnak, hogy ő neki a, a becsületes és hogy korrekt közvetítőnek kell lenni, az egyre inkább széthúzó mezőnben. Most az, amiközben meg csenden visli azt, hogy mindenki őt hibáztatja bármilyen kudarc történik, most arra tesz a kísérletet, hogy, hogy a tagállamokkal szemben fölmutat egy önálló alternatívát, és azt mondja, Jó, hát hogy most ennek a, a szétszállazására... szétszállazására úgyis a legközelebb kerül sor, ugye részét az elnöki összefüggések, európai gazdaság és pénzügyminiszter, és így tovább, és így tovább. Azt hadd meg, hogy ugye ez kiválthatja-e azt, de igyekszem nem egyenlőségjelet tenni különböző helyzetek között, hogy egyébként a hazai politikai vezetés, tehát a magyar politikai vezetés másodpercek alatt talál nyugat-európai támogatást azért, mert nem abban fogják támogatni a magyar vezetést, amiben eddig konfliktus volt, de abból adódóan, hogy ez a beszéd konfliktusokat kelt, a konfliktusokból adódóan, pirtalatok alatt olyan, olyan érdekközösségek jönnek létre, amelyek azt mondja, hogy én hagyom akkor a te vitádat, cserébe támogass engem az én érdek körömben. Ez, ez már olyan politikai mező, amit nem, nem tudunk így áttekinteni? Szakpolitikai szinten el tudom képzelni. A, a mostani konstellációban, a mostani felállásban én, én nagyon nehezen tudok a az országok közötti kapcsolatok tekintetében egy, egy szoros holland-magyar együttműködést elképzelni például ebben a kérdésben. De a szakpolitikai, tehát egyes, mit tudom én, a mondjuk szociálpolitikában, bár ott éppen a szem ellen érdekeltek vagyunk, de szociálpolitikában, ebben a szociális pillérben Abszolút el tudom képzelni egy, egy közös, közép európai fellépést mondjuk. Vagy igen, tehát az elképzelhető, hogy összeállnak olyan koalíciók is, amelyek eddig nem, nem álltak össze, vagy nem, nem is. Jó, én azt kérdezem öntől a jövőt illetően, hogy egy olyan beszéd, amelyet bedobtak egy tóba, egy nagy kő, amely hullámokat kelt aztán elő vagy ez egy olyan beszéd volt, amely folyamatosan fog hullámokat kelteni, mert ugye a kettő között érdemi különbség van? A Juncker szándéka az, hogy folyamatosan ketsen hullámokat. Ugye ő rögtön megjelölte azt, hogy 2019. március 30-án, ami elvileg a Brexit, tehát Nagy-Bitania távozásának a formális időpontja, Nagy-Szebenben Nagy egy olyan Európai Uniós csúcsot már akar már itt tartok, tartani, a pa, azt árulj el, hogy annak milyen üzenete van, hogy amelyet én Herman Stadtként ismerek. Szerintem ezzel csak azt akarta megmutatni, hogy ismeri ő a közép ah, európai viszonyokat. Köszönöm. Ráadásul, ugye ez a, a jelenlegi román elnöknek a, a városa, ugye uh, johánnis elnök, uh, nagyszerbennek volt a polgármestere uh, sokáig. Tehát szerintem ez egy eléggé, hogy mondjam, egy, egy, egy eléggé egyenes vagy direkt üzenet uh, a román kormánygal szemben. A román elnöknek, hogy a, a bizottság őt tartja a, a fontos és európai e, politikát. Ugye, nagyon hülyén fogalmazva, egy motor nem önállósíthatja magát, mert a kasznitól nem függetlenedhet. Ez az elkövetkezendő két évben mindaz, amit a Juncker akar, és mindaz, ahova az Európai Uniónak azért egységesen kell eljutnia, ha csak nem akar szétesni. Ez mit fog eredményezni? Ezt pontosan, amit ön mondott hogy nyomás alá helyezi a rendszert. Most van egy laza együttműködés, ami... az egészet? Hollandiától Magyarországig? Így van, így van. És azt mondja, hogy itt, a, ahogy az angol mondja, take a break, tehát, hogy, hogy akkor most tessék elkezdeni együttműködni, ha komolyan gondoljátok az együttműködést, mi adunk erre egy forgatókönyvet, vagy ha nem gondoljátok az egészet komolyan, akkor pedig ennek vállaljátok a következményeit és a Szerintem... tulajdonképpen egy jó értelembe vett hadüzenet arra, hogy abban a szituációban, mert ugye ezt is hangsőrzés, a mi beszélgetésében ön már mondott egy mondatot, de én most, most aláhúzom, hogy viszonylag vagy kifejezetten kedvezőek a nemzetközi viszonyok arra, hogy egy sor dolgot megvalósítsunk. Ha ezt most elhülyéskedjetek, akkor utána ne engem okoljatok érte. Igen. Ugye Junker bejelentette, hogy a maga részéről nem akar indulni már a 19-es uh, időszakban, a 19 utáni időszakban az Európai Bizottság jelneki pozíciójáért, tehát ő még azt is tudja mondani, hogy ő ezzel gyakorlatilag a politikai hagyatékát uh, most Nagyjából vizionálja az elkövetkezendő két évet, miközben semmi időnk nincsen, de azért a ezt meg, meg kell, kérdezem, a következő alkalommal úgyis megyünk tovább, és elnézést nem kérek igazán a hazajaktól. Ugye nyilvánvaló hogy itthon mindenki azt kérdezné, hogy most az izé bíróság, meg egyebek, ez most egy nagyobb falatnak tűnt, meg fontosabbnak, de ön vizionálja azt hogy abból, amit a Juncker megfogalmazott, és ha én jól érzékelem, öntől olyan nagyon távoli nem volt ez a beszéd, volt, amit irreálisnak tart, de az egész akár öntől is elhallgózhatott volna, ha nem is ugyanebben a formában. Szóval, ebből mi fog megvalósulni, és mi nem? Én a szakpolitikai javaslatokra úgy gondolom, hogy azok legalábbis jövő őszre vitaszinten lesznek, valóban. A magukat, a, a nem szakpolitikai, tehát ezeket az egyéb politikai felvetéseket, ezeket, én úgy gondolom, hogy ezeket a tagállamok egy részét szerintem szabottálni fogják, vagyis, tehát nem, a, egy részének direkt szembe mennek, egy másik részét pedig pedig nem nagyon akarják, legalábbis nem ebben a formában majd végrehajtani. De ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy az egyik, hogy egy évben Franciaország Mennyire lesz képes magára találni, illetve mennyire süllyed bele, vagy marad meg tovább, és a saját gondjainak a... De ahogy én kiveszem, ön azt jelen. nem mondja, hogy ez egész egy science fiction, és futurisztikai beszéd volt. Fogalmazunk, is egy realista, regény futurisztikai jelenekkel és nem, vannak az és nem, volt, és nem volt teljesen idegen öntől. Én nem, én nem ilyen Európát képzelnék el vannak elemei, tehát én Euró egyetértek, uh, elméleti szinten, most a reágazdasági szintet, az, az most lehát bont szolgassuk. Uh, a Schengeni jövetett kérdésében egyetértek, a bővítés kérdésében nagyon egyetértek vele, én ezekben a belső intézményi megoldást. Például a két, a két elnök összevonását, én ezt nem tartom reális. Más funkciót látál a két elnök, ezzel majd beszélhetünk, de ott én ezt nem tartom egy reális és jó ötletnek. Nagyon szépen köszönöm, annyit áruljon még el, hogy mi a helyzet a jövő héttől. Az nekem nem jó, két hét múlva jó, nekem 29-e az jó, hát mit, mit, mit tudok én erre mondani? Tudomásra veszem. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Viszont szépen. Hallásra. Önök Tibort hallották. A műsort az Ogló önkormányzat támogatja. Kicsőnk. Jó reggelt lehet. Én csak ott tudom folytatni a motto, abba hagytuk, azért sokszor gondolok rád, és nem csak akkor, amikor beszélgetünk. Mert hogy milyen helyzet alakult ki zuglóban parkolás ügyben, az egy dolog az, hogy ehhez a sajtó hogyan viszonyul, az egy másik dolog, és hát ugye múltkor megállapítottuk közösen, de elsősorban te, hogy olyan, hogy baráti sajtó nincs. Hát, láttalak a tévében, már azt követően, hogy különböző emberek megnyilatkoztak nyilatkoztak ez ügyben. Hát nem volt hálás szerep. Beleértve, hogy most alapvetően persze nem arról fogunk beszélgetni, hogy milyenek a tévémisorok és hálás szerep, vagy sem, hanem, hogy vagy a tanulságok újabb és újabb levonása hozzátéve, hogy most úgy tűnik, hogy persze az lett volna a legjobb, hogyha az egész területen egyszerre lehetett volna bevezetni, de gondolom ez a legkülönbözőbb okokból volt megvalósíthatatlan. Igen, hogyha már így belevágtunk, akkor öm, ugye azt kell látni, hogy ezt már mindig elmondanom, és nem azért nem mutogatok mert az más fele, hanem azért, mert enélkül nem lehet megérteni ezt az egész helyzetet. Tehát a parkolás az tulajdonképpen egy, egy ilyen osztót feladat a főváros és a kerületek között. Abban az értelemben, hogy a főváros alkotja a szabályokat, és a kerületek üzemeltetik a rendszert. És ugye azt pontosan tudta mindenki, józan parasztésszer is lehet tudni, hogyha én bizonyos városréceket, fizetőseket teszek másokat meg nem, akkor azok az autók, amik a, amiket pont azért csinálom a fizetős parkolás, mert... Szeretném, hogyha azok nem ott parkolnának, akkor azok át menni az ingyenes részre. Igen ám, csak hogy ezt eh, ahhoz, hogy a fővárosi eh, szamályok rendelet az alapján módosuljon, hogy új fizetővezeket alakítsak ki, ahhoz nekem forgalomszámolási adatokat kell mutatnom a főváros felé, és ezeket az adatokat nem tudom azelőtt eh, odaadni, amíg ez a jelenségben nem következett. Második a szület, Karácsony gergely beszélgetek, 0614890999, Emlékezetem szerint ez a szám szabad, a másikat hívják, azt is bepróbálhatják, egy hogyha az zuglóban hallanak, minket is kérdezni akarnak, megtehetik. Figyelek, igen. Hol tart, hol tart a forgalomszáblálás? Gondolom, hogy ez még nem kezdődött el, csak szervezik. Hát le vagyunk már szervezve az alatt fényel, akit csinálni fogja. Van döntés arról, hogy mert területeket fogunk vizsgálni. Nyilvánvaló, hogy két terület van az, ami, amiről mindenki tudta, hogy, hogy előbb-utóbb be kell vonni az a tulajdonképpen a környéke, tehát a mostani két zónák, ugye az egyik az ősvezetér környék, a másik az Isván városliget. Az Isván mező és az a, a, a ősvezetér közötti rész a pillangópark környéke, ami ugye szintén ugye a metró közelsége miatt tehát nagyon kívánt éve ennek a jelenségnek. A másik pedig a Hermina mező, tehát a városliget karéja, tulajdonképpen a Róna utcától nagyjából beszele. Ahol, ahol elkezdjük a forgalmaszámonást csináltunk, már előzetes felméréseket, amelyek már akkor is azt mutatták, hogy viszonylag közel vagyunk ahhoz a úgynevezett telítettséghez, ami indokolja a vezet kialakítását, de nyilván a mostani helyzet teljesen más. Ezeken a területeken most nagyobb a terhelés, és én egyébként szóval ne nézem minket senki se kőszívőnek, se ostobának, tehát pontosan tudjuk, hogy ez rövid távon okoz problémát. Csak ugye azt kell látunk, hogy, hogy tényleg Zugló 2008, én, én legalábbis ameddig visszakerestem a, a hivatalban az erőzetes dokumentumokat parkolással kapcsolatosan, az első komoly dokumentum, ami arról szól, hogy be kell vezetni a parkolást ez 2008-ból származik. A, a Zuglói önkormányzatnak a mostani ö, parkolással kapcsolatos engedélyeit a 2010-es fővárosi rendelet tartalmazott. Tehát 2010 óta Zugló megléphette volna ezt. És uh, én természetesen állok a kritikák elej, és és az a dolgom, hogy ezeket uh, kezeljem, és, és orvosoljam, és elviseljem. Tehát nincs ezzel az égattadirágon semmi probléma. Csak azt szeretném mondani, ha lépésenként elindul vagyunk a rendszernek a kialakítása, akkor most nem lenne ilyen nehéz ezt így egy hullámban megemészteni. Mert az kétségtelen, hogy Budapesten ekkora parkolóvezet bevonása uh, a fizetővezetbe egyszerre még soha nem történt meg. De én nem látom azt, hogy lenne időnk. Uh, uh, tehát nagy időt, valószínűséggel más vezetések éppen ezen konfliktusok elkerülése okán odázták el, vagy legalábbis hát ez nem valószínű, hogy egy ö, óriási tévedés lenne a részemről. Ki fog derülni, hogy mennyi idő alatt áll helyre a a hangulat, ami másodlagos, de a rend az inkább. Ugye én azon a környéken érintett vagyok Igen. ismerőséleg, és hát tényleg elképesztő helyzet alakult ki. Tehát maradjunk abban, de semmiféle hangulat kelt, és én beálltam egy olyan helyre, ahol nem lehet megállni, és bevártam a barátnőmet, tehát én feladtam, hogy parkolóhelyet keresek, az autót nem hagytam el, tehát ott, onnek, nekem el kellett jönnöm, de ez teljesen lényeg nem vagyok egy otlakó, de hogy az otlakok számára ez döbbenetes élmény lehet, hozzátéve, hogy ugyanakkor más ismerőseim ugyanezen okból arról számolnak be, hogy a fizetősé vállással párhuzamosan kírültek az utcák, tehát ilyen 70-es, 80-as évekbeli állapotok jöttek létre, amikor nem volt autó, ezért nem volt parkoló sem, azért az meglepő, ami a sajtó erre való reakciója, hát az meg az, hogy egyöntetően rajtad el a port, hogy hogy lehetél ilyen hülye. Hát jó, hát most nyilván a sajtónak nem dolga, ahol nézni annak, hogy, hogy mi van azokon az utcákon, ahol, ahol eddig pokol volt az élet, és nyilván azok az emberek, akiknek most sokkal jobb, azok nem írnak haragos leveleket. A, ez így a, van, ez, ez tehát, persze ugye De van. ez a dolgok rendje, tehát szerintem ez be fog majd állni, más kerületek is küzdődnek ezzel, és, az a cég, amely csinálja mondja. azt, amit ez ezt a számlálást, Tehát nézzük időrendben. Bajor, ez most az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban hogyan folytatódik? Hát egyrészt fontos tudni, hogy, hogy mi az elén elmondtuk, és ez nem, nem egyfajta, tehát mi nem vagyunk meglepődve azon, hogy, hogy kialakult ez, ez a helyzet, egyáltalán nem, és állunk a, a, a, a helyzet megoldásának elébe. Tehát minden, valószínűleg az elkövetkező hónapokban mindig egy picit fogunk ö, javítani ezen a rendszeren. Elmondom, hogy mikre gondolok. Ugye volt arról is szó, hogy miért kell beütni az zuglóban az automatákban a parkoló számot, vagy a, vagy a rendszámot. Ugye ez egyébként egy. Tök általános rendszer Budapesten kívül, tehát nagyon sok nagy városban ilyen rendszer van. Mert Elmondtad, az mondtad, a hogy a kedvezmények rendszeret... okán, hogy ez egyszerűbbé teszi. Igen, sokkal könnyebb kezelni, de például most szeretnénk azt elérni, azt az technikai módosítást a fővárosi rendeletben, hogy amennyiben a gépek alkalmasak a rendszám beazonosítására, akkor ne kelljen nyomtatni például. Igen, ezt mondtad úgy, múltkor, de ugye valamelyik tévében láttam, hogy arról beszélt valaki, hogy hát ez mekkora baromság, hogy ez be kell ütni, de a riporter az egyáltalán nem volt tájékozott, és utána senkivel nem beszélt, hogy ennek az az oka, hogy egyéb iránt, akiknek jár kedvezmény, azok így hamarabb meghalhassák, megállapították, hogy sikerült egy olyan gépet kiválasztani, ami biztos nagyon sokba kerül, és nem tudom, mi mindenre tesz, ad alkalmat beleértve, hogy időhúzó tényező. Na hát idő, rövidítő tényező lesz, ha nem kell majd kinyomtatni a, a cseppliket. Egyébként pont egy másik kerületben, beszéltem telefonon egy, egy kerületi képviselővel, akik lebuktattak egy olyan uh, hálózatot, akik fénymás voltak parkoló cédulákat nagy üzembe. Tehát hogy, na, szóval van egy ilyen visszaélési hatása, is. Ez az egyik. A másik, amiről jövő héten az ugó képviselő dönteni fog, hogy uh, azoknak a uh, lakóknak az érdekében változtatunk a rendszeren, akik a parkolózónál szélén laknak, de pont nem esnek bele. És emiatt ugye ő már nem kap kezdvezményes ingyenes parkolást azoknak a területeken, amik valóban jelentősen kiűrültek, és szeretnénk őket abban a szempontból a hozni, hogy ahol még ilyen besenytálható távolság van a fizetővezet, ott kikerült csak a kezdvezményeket. tehát azok az gugói polgárok is fognak majd tudni parkolni nem pont a házuk előtt, de mondjuk a házuktól nem messze olyan helyeken, ahol, ahol vannak szabad helyek. És van egyébként, arra a akkor... Karácsony Gergelyi mondat, hogy mit jelent a nem nagyon messze? Hát ezt e, ugye a, a, a térinformatikusok nézik meg, viszonylag nagy e, távolságot jelöltünk meg, ami egyébként azt is jelenti, hogy lehet, hogy nem fognak élni sokan ez a lehetőséggel, hanem inkább keresnek helyet, de tényleg azt kell látni, hogy egyébként az van egy másik probléma is, most Vizetős függetlenül, mert például ahol én lakom, most nem a saját, például azt mondanám, mert az tök mindegy, de hogy ez is egy anekdóta. Tehát ahol én lakom, ott a helyzet semmit nem változott a fizetősbevezett folkorek bevezetése óta, de itt se lehet megállni. Tehát én tízes esetben kilencszer nem tudok megállni a házam előtt, pedig én egy kertárosi részben lakom. És egyébként az M3-ason bejövő, a városon bejövő forgalom, pont egy taxis mondta nekem, hajnalban mentem tévébe és kérdeztem, hogy hogy itt odafunk. Hát nem hajnalban reggel 8 körül, vagy negyed 8 körül, amikor itt a legnagyobb a, a, az állami hajkonnak. Az, az, az lehetőség. Az borzasztó. Na most ő azt mondja, hogy nem jött a fizetés parkoláson simán be lehet érni, és egyébként tényleg én teljesen megdöbbentem, de tényleg ez a helyzet, hogy, hogy érezhetően megváltozott. És akkor mindentől kezdve most egy picit ö, tovább gondolni ezt az egész ügyet. Tehát hogy egyszerűen hogy, hogy azt kell látni, hogy zugló, minden pozitív adottsága mellett van egy nagyon nehéz adottsága is. Az, hogy, az, hogy egy iszonyat nagy hogy mondjam, egy ilyen átfonuló tele. Tehát légi közlekedésben, vasúti közlekedésben, Ez van. autóforgolomban, iszonyat ami átmegy rajtunk. És most értem ezeket a bosszúságokat és nem is, nem, is, nem is gondolom azt, hogy ezek nem fontosak. Nagyon fontosak, és tényleg Megfeszített küzdünk azért, hogy ezeket orvosoljuk, és, és amint megvan a lehetőség arra, hogy például kisziledsítsük a zónákat, amikor látjuk a számokat, és tudunk további kedvezményeket adni, ez, ez, ez befogálni ez a rendszer mindenkinek a megnyugvására. Nyilván akkor is kellemetlen lesz, de kevesebb kellemetlenség hát lesz. De ez nem. Csak, csak egy még egy mondat, tehát itt, itt, itt Budapest összintjén kéne ezt elgondolni, egy olyan autófogalom zúdul erre a városra, amit szerintem megkéne fogni, és nem zuglóban, hanem kijett. Ki hát ez nagyon fontos, hogy hogy ön, például a 15. kerületben pont tegnap volt egy másik rádióban egy beszélgetésre velem, de a 15. -törődik kerületben például nem is tervezik a fizetős parkolás bevezetését. Persze, mert a 15. -törődik kerületben nincsen átmenő tömegközlekedés. De, de, de, metro... de nyugodtan lehet hivatkozni az én ugyanezt mondja a új Attila, a 18. keret polgármester. Nincs szükség. Van az, az SZTK-t, vagy nem sztk ha nem tudom micsoda, eh, ahol a, az emberek eh, egészségügyi ellátása történik a kerületben. Ott a forgalmi helyzet van, hogy ott indokoltnak tűnik, eh, vagy talán van is, meg van egy magánparkoló, de egyébként olyan probléma nem feszélyezi őt és a kerületi vezetőket, és a kerületi lakosokat hozzá nem ebben a sorátban, mint amiről te beszélsz. Igen, csak most zúgló, tulajdonképpen a a Pest megyei bejövő forgalom számára egy parkoló. Ez a kerület nem p parkoló, és ezt ki kell mondani, és ebben igenis nekünk bele kell állni, hogy ezen De kell, forgalom, de az, de az utak forgalmát tekintve is ugyanez van, tehát nem csak abszolút, a parkolás szempontjából. Abszolút, abszolút, és és tényleg egy olyan, olyan azért, amikor ugye a közlekedési múzeum kapcsán talán beszélgettünk arról, például iszonyatosan fontos lenne a kisköld kivinni a Rákos rendezőig, vagy a, a körvasút sorig, mert ott például lehetne, ott, ott óriási mártörötek vannak, sok, sok ezer négyzetméter, ahol lehetne p az M3-asra bejövő autóforgalmat ott kéne megfogni. Most én örülök, hogy a Liget projekt kapcsán beszélgetnek arról, hogy a Liget autómentes legyen, ami, ami úgy azt jelenti, hogy tényleg a parkot hagyjuk parknak, de az, hogy a telebombázók a szélét Pépuszer parkolókkal, tehát nem így kell megfogni ezt a forgalmat, ez ma már belvárosnak számít, könnyűen nem. A, a... De azt kérdezem tőled, az előbb navras és tibor a távlatos gondolkodásról, ami az uniót illeti, az, amiről te beszélsz, ez a távlatos gondolkodás most a fővárosra mennyire jellemző? Hát nézd, én most nem akarom, nyilván nagyon nehéz van a főváros, én csak azt szeretném mondani, hogy hosszú távon, de középtávon is. Tehát, há... mondjuk például a kisfajdalati kivitele, az, hogy a kimenjen a rákos rendezőig, hogy kimenjen a körvasútsorig. tehát elérje tulajdonképpen a mondjuk a 15 14 kerület határát, erről régóta készülnek tervek. Tekintettel arra, hogy ez a Földfelszínen tud menni, ez nem egy horribilis összeg. Viszont akkor azt gondold el, hogy az M3-asok bejövő elképesztő autóforgalom, annak egy, lenne egy reális alternatíva, hogy biztonságos helyen, ingyen, tud parkolni a belvárostól 20 percre a kisfajlatíval. felül a kisfajlatíra, ami egyébként egy egészen csodálatos dolog, tehát én, én imádom a kisfajlatit, de nagyon sokat járok vele, és 20 nem. percet a belvárosba, leül, elolvasza az újságok és mire odaér addigra. Tehát érted, ez, ezt az alternatívát kéne fölkínálni, és um, nem azokkal kéne foglalkozni, hogy behajtási díj, meg dugó díj, meg nem tudom micsoda, hanem egyszerűen okosan el kéne kezdeni gondolkodni ezekről. Azok közben kiskolom... mondtál egy újságkritikát, mert azért régebben ugye ennyi idő alatt nem lehetett elolvasni egy újságot, de valószínűleg csak véletlen. Visszatérve a jelenhez... Jó, hát akkor véletlenen ne, lehet Nem, nem, ne, ne, ne, ne, ne. amit mondani ne, akarok? De hát az tökélet, egy, de tökéletesen, de most hirtelen innen átváltok ide, aztán innen visszamehetünk oda. Meg lesz majd a forgalomszámlálás. Elvileg igen. hogyan követi ezt majd a övezetek bővítése? Hát ugye itt egy mellettem, mi már elkezdtünk ebben gondolkodni, én azt nagyon szeretném elérni. De van egy pillanat, megszületik az eredmény, azzal mi lesz? Ö, én azt nagyon remélem, hogy még idén a főváros kijelöli az új adatokat. Jó, de te ezeket az adatokat valamilyen formában csoportban rendezed, és úgy adod át a fővárosnak? De, de, de, ezek megvan egy eljárásrendje, ez egy, ez egy viszonylag egyszerű dolog. A különböző időpontokban, hétvégén, hétközben, este, reggel, stb. van egy foglomszámlálás, az ki fogja mutatni azt, hogy itt tökéletesen indokolt a fizetővezet bevezetése, valószínűleg egy viszonylag alacsony díjazást fog kapni, hiszen itt valószínűleg, ahogy a közös és kirakod, ha 5 forintért kell parkolni, már, akkor is arrébb megy. A, aztán a más dolog, hogy ez lehet, hogy majd módosulni fog, mert ugye akkor... Elvileg ez a fajta parkolósítása hány ütem? Szerintem még egy ütem biztosan van. És három? Nem, én nem, én most kettőről beszélek. Tehát most de volt egy nagy lépés, igen? és szerintem a következő lépés az a Hermina mező. Tehát valahol nem tudom, hogy. Okay, de jön ki aztán a harmadikról már nem lesz szükség? Szerintem nem, de azt nem lehet tudni. Hát én, ha megnézed a Budapest más kerületeit, főleg a második, meg a harmadikról van nekem egyszerűen utcán járó emberként benyomásom. Azért ott is folyamatosan bővülnek. Én most teljesen megdöbbentem, hogy a korámban lakom a második kerületben, hát már ott is automaták vannak. Ez így Uh, és, és, és, uh... Tehát korábban a Szilágyi Erzsébet fal egy bizonyos részét nem volt, és aztán lett. Igen, Ugye igen, lett Tehát, hogy ezt, szerintem egy még biztosan benne van, ami a Pinamgópar környék és a Hermina mező, és hogy utána kell tovább menni, az, azt nem gondolom egyébként, mert, mert akkor be beáll a rendszer. Tételezzük fel, ez... hogy ez bekövetkezik neked, anélkül, hogy olyasmit mondanál, amit utólag lebernek rajtad, ennek mi lehet nagyjából a határideje? Én, én biztos vagyok benne, hogy ennek az önhelyzetziklusnak a végére, az egész parkolási mizériának a végére pontot tehetünk. 2019? 9. Tehát, én a, én, én, Jó, ez, de ezzel ez, azt ez, mondod, ez... egy másodperc, tudom, hogy 18-ban az, ami most van, az megmarad ezeken a területeken, vagy nagy valószínűséggel megmarad. Hát, ez már egy rosszabbik laktók. Én azt szeretném elérni, hogy idén döntsön a főváros a patlásához okay, módosításáról. Okay, és, idén dönt, és amikor dönt, mi azonnal kiírjuk a beszerzést arról, hogy ki visszük biztük az övezetet. Hát ez biztos. Jó, én azt kérdezem tőled, nem ismerem, és egy beszélgetés pontosan arra szolgálja az ember, értse, hát ha még valaki hallgatja is. Mi múlik az, hogy a főváros ezzel érdemmel foglalkozik-e, vagy sem? Van egy olyan plegyka, de hát ezt én nem tudom. Tehát ez egy plegyka, hogy, hogy a kampány közöletével a főpolgármester óván nem nagyon szereti ezeket a dolgokat. Mert hogy egyébként az, ugye... az az izé, ami nálad van, az visszasugárzik rá? Hát az a, nekem az a bajom, hogy nem sugárzik vissza. Tehát hogy egy csomó hülyeség van már, bocsánat, amit nem is én döntöttem, mert az én anyámot vidják, pedig ő tényleg azt mondta, nem tudja semmiről. De és, és tudom, hogy tehát ez nincs tálalmasabb, mint egy politikusok másokra mutogat, csak tényleg azt kell látni, hogy az, hogy 500 forint az állatkertű körúton a parkolás, azt ne tessék tőlem megkérdezni, hogy ez miért annyi, mert, mert azt nem én döntöttem, mert az 2010-ben egy figyelmesi rendelet határozta meg, én ott sem oh, voltam. Azt valójában összekötötték ezzel? Hogy érted ezt? Hát, hogy ugye a parkolórák kikerülnek, és hogy a maga a díjazás így alakul, hiszen hi lehet, hogy akkor eldöntötték, de még nem volt parkolóra. Tehát hogyan persze, van Persze, persze. Az egy 2010-es elfogadott rendelet, ami alapján kijön az a díj. Megjegyzem egyébként az M2 körúton, én pont tegnap egy nagyon-nagyon olyan időpontban, amikor viszonylag kevés autó van ott voltam, és majdnem teljesen tele volt. Tehát azt például nem örült ki. Tehát nyilván vannak olyan területek, amelyek olyan, mint a, persze, a vár. Ugye ezt többen felvetették, sőt, volt olyan polgármester, aki négy szem közt azt mondta, hogy ezt nem lett volna szabad ebben a formában elfogadni. Te tehetél volna olyat jogtechnikailag, hogy addig nem vagy hajlandó ezt elfogadni, amíg ebben nincs változás mondván, hogy tényleg nem tudom, hogy a várban hogy van, de ennek a fizetés, tehát a, a nagysága is kirívó, és ugye zúró egészéhez képest kirívó, hogy a fővároshoz képest mennyire nem tudom, a zömében nincs hétvégén parkolás, tehát te megtehetted volna azt, hogy azt mond hogy ezt így nem, ebben legyenek szívesek egyeztetni veled, vagy ilyen lehetőséged nincs? Hát olyan lehetőségem, hogy én kezdeményeznek egy, egy rendelt módosítást, ilyen mindig van, tehát én ezt most például... Te előre kezdet, tudtad hogy hogy ezt bevezetik, az ezzel jár együtt, és azt ugye nem sejtetted, hogy ezt is rajtad fogják leverni, de neked nem volt módodban a kettő között, val... tehát ne, nem, nem hangoztathatod, hogy az egyik része az enyém, a másik része pedig nem az enyém. Hát ugye... Nem. Tehát valójában nekem az a döntésem van, nem csak nekem az önkormányzatnak, a képzőtestületnek és az ugó mindenkori vezetésének, ebben a rendszerben, most érünk, hogy az adott feltételek között bevezeti a parkolás, vagy nem vezeti be. Tehát ráadásul én nem tudom kimazsolázni a, az egyik utat, meg a másikat, mert nekem engedélyem a Városligettől, az István mezőjével egyébként az, hogy milyen magánvéleményed van az állatkerti útról, azt megtartod magadnak, mert egyébként úgy sem tudsz veled csinálni semmit, se, csak egy rendeletmódosítással. Hát én, én azt gondolom, hogy nyilván amikor ezt a, a dct kikalkulálták, akkor, akkor azzal számoltak, hogy, hogy, hogy ez egy annyira intenzíven használt terület, tehát, hogy itt akkor a parkolási kapacitás, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy itt ez működőképes lesz. Én, én, én tudom, hogy nagyon sokan uh, nehezményezik azt, hogy mondjuk az állatkertben, ahol szintén azért nem olcsó a jegy, akkor, akkor, akkor uh, uh, még a parkolást is fizetni kell, ami szintén megdolgozott ételeket. Én ezt mindent, mindent, mindent értek. Csak azt kell látni, hogy, hogy önmagában, és akkor most mondok egy mondatot, ami, ami, amit uh, megszavarod finoman fogalmaz, hogy tudom, hogy nagyon könnyen be lehet kapaszkodni. Tehát önmagában azért arra fel kell készíteniünk a lelkünket, Ugye egy város, és a városi köztörületek azok, azok, azok nincs, olyan, nincs olyan joga a városlakónak, hogy bárhol parkolhat. Mert egyszerűen más száz ember ugyanúgy akar majd parkolni. És én, én, én az álltkertékul után tök sokszor volt nekem is azt, hogy parkolni akartam, és soha nem lehetett egyetlen egyszer sem. És ezért praktikusan eddig is, akik az álltkertbe mentek, jellemzően nem az álltkert előtt parkolni, mert egyszerűen nem volt hely. Most... Nyilván egy másik helyzet van, aki tud fizetni az ott tud parkolni, ezen is lehetőkoznak, hogy helyesebb vagy sem, de hát valamilyen módon ezt a forgalmat szabályozni kell. És hát persze vannak onnan azért besélythetó módon vannak olyan környékek, ahol sokkal kisebb Mekkora problémát vannak. okozott a Dózsa Györgyúti porkoló helyzet felszámolása, és annak is a fizetősététele. Már most a igen, tényleg, igen, igen, igen, igen, arról beszélek, elnézést, hogy rosszul írtam. Hát ugye itt, itt ugye valójában az a nehéz, hogy, hogy, és azért e, e, éltünk meg nehéz napokat a vége felé, mert ugye a városiget törvény átadta vagyonkezelésbe a városiget teljes területét a városiget zrt nek és hogy a jogászok úgy néztek egymásra, hogy ebből most mi következik a parkolás szempontjából. Voltak olyan érvek, akik azt mondták, hogy semmi, mert hogy a liget törvény a parkolás szempontjából a főváros és a köröleti önkormányzatok, feladatait nem befolyásolja, a, a városig ezért meg azt mondta, hogy de neki feledős vagyongazdálkodákóként valamilyen módon ebből a bevételből részesednie kell, hogy néztünk másra. tehát valahogy megoldottuk, de egyébként nem akarok senkit kiább indítani, és nyilván ez nagy problémát okoz a 6. helyet, 7. lakosságnak, talán a hetediknek, akik ott parkolnak, de az én, az én benyomásom szerint, hogy az ott parkoló autók, 80 a -e egyébként az sima p parkoló, nem a 7. kerületből, hanem, hanem, hanem, hanem udepesten kívülről. Ami egyébként én, én nekem az első tapasztalatom az, hogy az M3-asan bejövő forgalomnak a csökkenése az részben abból is származik, hogy, hogy ott, ott több ezer autó parkol a felvonulási téren, és azok ott jönnek be. És azok most már nem jönnek be. Nyilván valóban máshol megállnak, és buszuságot okoznak, én ezt tudom. De hogy, hogy valószínűleg az a hetedik kerületben én ezt a 7.2. polgármestertől tudom, azért van még szabad kapacitás a, a, a 7.2. lakosok számára a városéget felé. Megyünk vissza hozzád. Abban az... Egy dolgot akartam mondani hogy még. Igen, most, tehát a városéget VRT nekünk egy hibatoros levélben azt jelzi, hogy ő legkésőbb januárban lezárja a felvonási egyik felét, és márciusban a másikat is. Tehát, hogy ez egy nagyon rövid kaland volt, ami fizetősövezetünk a felvonási téren, ha igazak azok a számok, amelyek, amelyeket most tervez a város, hogy tehát ott levezzáró, és a felszíni parkvonás teljes mértében meg fog szűnni. Visszatérve hozzád, illetve arról, amiről korábban volt szó, ha igazak a plegykák, és tényleg így alakul, akkor majd nyeled a hogy hogyha egyébként a főváros nem abban a tempomban lesz együttműködő, ahogy te szeretnéd? Vagy egyre maradjunk az elsőnél, és aztán nézzük meg, hogy mi lesz? Hát nézd, mikor, én derül, én derül, mikor derül ez ki? Tehát te nagyjából mikor fogod benyújtani a kérelmet? Szerintem az év vége felé, tehát most ezt nem tudom, ezt Jó. a kollégáinknak pontosabban... 30... Jövés... Jövő hétre tudok majd mondani pontosabban, hogy a szólhat ez a munka. Tudom, hogy le vagyunk már szerződve, és ugye mostantól van az a hely. Mennyi amit ideje van a fővárosnak, a... hogy gondolkodjon? Ez egy elégű standard műfaj, tehát, hogyha bizonyos mutatók megvannak, akkor a rendelet gyakorlatilag kiköpi a képetet, hogy akkor ott van, vagy nincs fizetős vezetés, hogy ott mi az indokolt. Én a fővárost megmondom őszintén, hogy, hogy én kerületi vezetőként most minden politikai, ha nagy politikai kérdésekben nyilván vannak óriási véleménykülönbségek, különbségek, de én, én, én, az, én, én csak dicsérni tudom a főváros, meg főleg a szemetei apolgármester urat, akivel nekem az ilyen típusú város üzemeltetési dolgokban együtt kell működni tehát nagyon normálisak és segítőkészek. Tehát én azt gondolom, hogy mivel itt nincsen politikai kockázat, hiszen ezt, e, tehát itt egy nagyon komoly lakossági nyomás van, hogy menjünk tovább ebben a rendszerben, Egyéb. ezért azt gondolom, hogy nem lesz politikailag sem ellenérdekeltebben a főváros. Ráadásul azért ne felejtsük el, és ezt most nem, nem kenyázásból mondom, de azért a legtöbb út az fővárosi tulajdonban van, aminek megfelelően a bevétel, kirenc, pontosabban a nyereség, tehát a költségek feletti bevétel, 95%-ban a fővárosi. Tehát azért ezt a ezt az apró kis tételt még hozzáketennem ahhoz, hogy azért a fővárosi hát ugye mi augusztusban nekiálltunk ennek az ismertetésének, de ahogy én ezt érzékelem, és nem szeretnék ebben veled helyet cserélni, sorsan szerettem volna polgármester lenni, ahogy én látom, ezt nem lehetett megúszni. Tehát hiába volt arról szó, hogy ez mivel fog együtt járni, amikor effektíve bekövetkezik az olyan helyzetet teremt, amire hiába hívja fel előtte valaki az ott lakók figyelmétről tekintette a nyárban, és az sem biztos, hogy itthon van, de tételezünk volna, hogy itthon van, nem tudta volna elképzelni azt, ami kialakul, és ugye hát ahhoz meglehetősen magas intelligencia kell, hogy azt mondja, hogy átlátva mindazt, amit a polgármester mond, hogy most átmenetileg elviseli ezt a rendszert, mert az emberek zöme, tényleg. Hát ugye különböző felmenőket kezd emlegetni, akkor, amikor Igen. köröz, illetőleg végül is aztán egészen máshol áll meg, mint ahol korábban szokott, hozzátéve, hogy éppen a helyismeretemből adódóan ugye az önkormányzatnak aztán azzal is számolnia kell, hogy különböző olyan természeti akadályokat, amelyet egyébként a lakók elhelyeznek annak érdekében, hogy az ő kertes házuk előtt ne álljanak meg, Igen. hát azt onnan el kell távolítani, mert ahogy a lakóknak a fantáziája, az meghaladja az önkormányzat fantáziáját. Hát öm, igen, én tényleg ezt tudom, mondani, hogy öm, én is egy kertesházban házban lakom, a lakótelepek szélén. A, Tud, a fatönkök érten. elhelyezésétől kezdve a sziklák hát elhelyezésén jó. át. Ezt, ezt, jó, hát én tudok mutatni egy pár helyet, ahol ez van. Igen, igen, igen. Ezért, és egyébként én, én, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy a, a, a felhadás jogos. Ugye egy, egy, egyébként egy dologban azt gondolom, hogy. Ugye mi nagyon el akartuk már ezt indítani, mert azért uh, ugye a költségeink vannak és, és, és bevételünk meg nincsenek, ezért nem akartuk húzni az időt. Azt, hogy az iskola kezdéssel ez egybeesett, ez, ezért ez egy plusz okozott, miközben egyébként ugye az iskolába a gyerekeiket uh, iskolába, óvodában vidő szülőknek itt azért van néhány uh, az övezetben, szerencsére nem nagyon sok, de azért vannak iskolák. Uh, nyilván az is egy, ez egy nehezítő tétel, de mondjuk ott, ott például van kedvezmény, tehát a gyereküket szállító szülőknek van. Aztán még egy dolog, ami technikai, és én most hirtelen a szabály mellé állnék, csak ugye azért, mert ugye a városban hogyan van. Tehát ugye néha azért nem véletlenek a felfestések. Tehát ahogy például most azon a területen, ahol parkolnak az autók, mert hogy ugye elhagyták azt a területet, ahol fizetniük kéne, ott, ha valaki a szabályokat nézné, hogy az útkereszteződésektől hány méterre lehet megállni, mert ugye felfestések azok nincsenek, Igen. lehet, hogy később lesznek, hát ott akkor bírságból olyan összegeket lehetne beszedni, hogy abból pillanatok, Alatt. Tudom is, én Székesfehérvárig lehetne parkosítani az M7-est. Igen. Igen. Ez, Ez is, is várható egyébként? Tudok, hát, nagyon remélem, hogy nem. Tehát ö, megint a sehát például tudok kiindulni. Nekünk is volt többször olyan, hogy, hogy megbérságoltak minket, mert ott tudtunk csak megállni, ahol már nem lehet és az ember ugye azért nehezen tudja... Jó, de ha itt tartunk, akkor ami ennél fontosabb, bár ez ennek is van jelentősége, maga a bírságolási gyakorlat, maga az, ami ennek a szankcionálása ma zuglóban azon a területen, ahol egyébként van parkolás, ott van érdemben, vagy éppen abból adódóan, hogy onnan elmenekülnek, viszonylag kevés. Hát egy, egy, olyan, um, egy olyan nagyon jellemző zuglói probléma van, hogy tényleg Zuglóban szerintem hiányzik kb. 10 parkoló. És most nem arról beszélek, hogy más területülések lakói számára fékuszelt parkoló, hanem, hanem ténylegesen zuglóban lakó emberek számára. Tehát itt, itt van egy óriási probléma. És ugye vannak olyan területek, amik elméletileg zöld területek, de hát nem látszik rajtuk az, mert hogy hosszú évek tizedek óta ott rendszeresen parkolnak. És, és egyébként ilyenkor a, a közszervezetfelügyeletünk, hát hogy mondjam, a szokás felügyelet szokott eljárni. De nagyon sokszor komoly konfliktus van abban, hogy konkrétan állampolgárok, akik pontosan tudják, hogy az egyébként zöld azok hívják a rendészetet, és megbírságoltatják az ott lévő autókat, és akkor ebből is. E ez egy ne nehéz történet. Ugye készül zúgrónak az új e e építési szabályzata, ahol bármennyire is furcsa, én zöldpárti polgármesterként abban az irányban visszam a dolgokat, hogy az, a papíron lévő zöld felületet azt, azt, azt inkább ha ha, ha csak ha ez a megoldás inkább csökkentjük, és alakítsunk ki parkolási zónákat, mert az lenne az értelme, hogy ha amizörülött zöld zöldfelként tudnánk megőrizni, és akkor ezeket az ilyen szürke zónákat, hogy ha innen nézem zörfelöt, ahonnan nézem parkoló, ezeket megoldanánk azzal, hogy akkor egyértelmű Két... tennék, hogy hol lehet parkolni és hol nem. Két dolog az egyik az, hogy szikailag, hogy bírod, hogy hát azért ilyen intenzíven azért ritkán szoktál emleget lenni ezt, hogy bírod? Hát, szerintem ez mindegy, egyébként jól. A másik pedig az, hogy a Zugló tévének az első vonatkozó adásában szerdán Csaba fog majd beszélni a parkolásról. Csak hogy tudjál róla. Jó. Kérdés van? Jó reggelt kívánok! Hallo. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen, igen, a parkolással kapcsolatosan. Hajna. Azt szeretném megkérdezni, ha jól értettem, azt tetszett mondani karácsengelőre, hogy az iskolába a gyerekeket, ha viszik, és nem laknak ott a kerületben, akkor kapnak valami kedvezményt a parkoláshoz a szülők. Ne, e, akkor pontatlanul fogalmaztam az uglói lakosoknak van kedvezményük, akik nem abban Látom. a zónában laknak. Nagyon szépen értetlen, köszönöm. Igen, fél, Nagyon szépen köszönöm. Itt el kell, hogy köszönjek, Nem vagyunk témahiányban. Tehát ez szerdán. Jó, lesz hát ez Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. köszönöm. Én is köszönöm. Zugló záró. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. És már is megyünk tovább. A a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Lehet... Ogí a 18. edzélet, uh, ugye itt most ilyen uh, staffithabotok virtuális átadása van, mert egyetlen egy témáról volt szókereső ingérgejjel uh, a... és az a és ugye ott a 15. kellett került szóba. A kérdésem az, hogy vajon, ugye ezek a beszélgetések azért alapvetően nem csak azoknak szól, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy részén 18. keleti lakos, illetve aki Budapesttel kapcsolatos kérdéseket tesz fel, hiszen önök automatikusan váltak a budapesti, tehát a fővárosi közgyűlés tagjaivá. Mennyire jellemző, Az, Navrasis Tiborral arról beszélgettem, hogy a Junkerféle beszéd mennyire volt távlatos, mennyire volt futurisztikus, és mennyire volt nem. Másféleképpen folytatódott ez a beszélgetés Karácsengerege, és most én azt kérdezem Önt, hogy ami például Budapestnek a parkolási helyzetét illeti, abban mennyire van, átfogó koncepció, illetve hogyha van, akkor azt mennyire váltják apró pénzre a tekintetben, hogy a város működőképesebb legyen, hozzátéve, hogy szerintem nincs olyan európai nagyváros, ahol nem szidják a felmenőjét a parkolórendszernek. Szerintem olyan nincs. Ez teljesen igaz. Múltkori műsorban is mondtam, meg ahogy most is a beszélgetés során, hogy ahogy Karácsony Gergely elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban, az kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok Egyet tudok vele érteni azzal kapcsolatban, hogy ugye a parkolás az mindig egy forgalomszabályozás. Nem csak úgy szabad, nem csak úgy szabad rátekinteni, mint egy városi pénzeszedő forrásra, hanem arra is, hogy azzal preferáljuk azt, hogy hova és meddig hajtsanak az, az autók, milyen mértékben használják azokat a közterületeket. És hát nyilvánvalóan ebből kifolyólag egy speciális egye annak, hogy uh, tulajdonképpen ez a, a, a szabad területek, a frekventált helyeken az a közgyószág. Ha egy területen vannak olyan intézmények, vannak olyan szolgáltatások, ami miatt oda mennek az emberek, akkor ott uh, a parkolát kell szabályozni, ha másképp nem lehet, hogy az árát addig emeljük, ameddig, uh, ameddig nem lehet folyamatosan biztosítani azt, hogy uh, meg lehessen állni a gépjárművel aztán utána, ha nem frekventáltak, akkor nyilván alacsonyabb díjért lehet árulni ezeket. Én még emlékszem arra, hogy gyerekkoromban, amikor bementünk a belvárosba, mert hogy nem tudom tám, fogorvoshoz vittek a szüleim, vagy nem tudom, akkor édesapám, még abban az időszakban bőven a szocializmus idején, amikor még nem volt ennyi autó a városban, hány kört kellett, hogy tegyen a városban azért a, a háztöm körül, hogy egyetlen egy parkoló helyet találjon. Ma lehet, hogy fizetni kell azért, hogy letegyük az autót, ameddig elintézzük az ügyeinket. 100-200-300 forintot, de legalább lehet parkolóhelyet Jó, találni. Ezzel tehát. óvattal, mert azért van olyan terület a városnak, ahol most sem lehet parkolóhelyet találni, napközben sem, és a belváros azért zöműben. Nyilván, nyilván azért ez kérdés. Csak ezzel és akkor ugye ez modellát, automatikusan felveti annak a kérdéset, amiről szintén volt szó kisföld alatti, de nem csak kisföld alatti, hogy ugye ezt párhuzamosan kell szemlélni a főváros tömegközlekedési struktúrájával. Hát, Hát hogyne, hogyne, hogyne. Tehát minél távolabb vagyunk a városnál, és minél inkább közelebb vagyunk ö, egy kötött pályás ponthoz. Tehát ugye az ideális ö, parkolás szervezés az úgy néz ki, hogy amikor valaki érkezik az agglomerációból, vagy a távolabbi pontokból a város felé, ö, akkor ö, az első adandó alkalommal, amikor kötött pályára kultúrál, kultúrát módon át tud szállni, és az autóját le tudja tenni, ott a lehető legolcsóbban, vagy majd megkockáztatom, hogy akár ingyen is, még őrzött parkolót kell neki biztosítani. És hogy közeledünk a város felé, egyre inkább emelni kell ezeket az árakat. Ezzel is preferálva azt, hogy aki a városunk kívül van, az a Város Én azt rosszul látom, hogy ezért nem állunk túl jól? Nem állunk túl jól. Tehát én, én csak azt tudom mondani, hogy a 18. kerület területén milyen küzdelmeket folytatok például azért, hogy a, akár a mával egy kész kialak, kialakított és egyébként hangsúlyozom, hogy évek óta használaton kívüli parkoló helyet megpróbáljak megszerezni, úgyhogy ne kelljen, érte, ne kelljen érte az önkormányzatnak semmit sem fizetni, és egy ilyen park and ride rendszer tudjak kialakítani. Tehát gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy ahol már a hely rendelkezésre is áll, az önkormányzatnál ott lenne az akarat, a fővárossal együttműködve ki tudnánk kialakítani egy olyan pontot, hogy gyakorlatilag majdnem ingyen működtetnénk egy 100-200-300 gépjármű állandó parkolására alkalmas helyet, ott, ahol föl lehet szállni a vonatra, kötött pályára. Egyszerűen valamilyen mávos, vagy nem tudom, ilyen belső szabályozat miatt kihozták nekünk, hogy 3 millió forint, 4 millió forint bérleti díjat csak nagyságrendileg, a vontak. Tehát miközben tulajdonképpen csak jót szeretnénk tenni, tehát nem állunk jól kicsit hosszabban a kérdéssel válaszol. Ráadásul ugye például mondjuk az ülőjutat, a külső ülőjutat nézve, ugye ott van autóbuszforgalom, de annak az útszélessége az nem teszi lehetővé az autóbusságot. Igen, ráadásul van, van mellette kötött pálya is, ugye ott van a villamos, de a villamosnak a gyorsítása is nagyon nehezen érhető el, mert... hát Az pedig, hogy ugye úgy szélesítsék, hogy annak a rovására az meg egy olyan tetemes összeg lesz, amire előbb-utóbb vagy a közeljön um, lesz pénz. Nem is biztos, hogy feltétlenül jó lenne, tehát én nem vagyok annak a híve. Jó, de akkor mi kell ahhoz, hogy gyorsabb legyen a villamos? Ahhoz, hogy gyorsabb legyen a villamos? Hát ahhoz uh, ugye egyrészt szükség lenne egy olyan... Uh, olyan számítógéppel össze van hangolt rámpa rendszerre, amelyik mindig, akkor a, a akár a automatikusan a épített jelzőrendszeren keresztül akár a villamosvezetőnek egy, egy impulzus adása következtében mindig előnyt biztosít a villamosnak. Tehát a villamost csak tehát forgalmi okokból nem lehes, ne lehessen keresztbe megállítani, csak az állomásokon álljon meg. Ugye ez az egyik elem. A másik, nyilván néhány villamos állomást valószínűleg meg kellene szüntetni, meg kéne vizsgálni, hogy melyek azok, amelyek a legkevésbé használtak, kihasználtak ebből. Ez is nyilván felzúdulást váltanak ki, mert ugye, ahol megszokták az emberek, és megszűnik egy villamos megálló, akkor az problémákat okozhat. Aztán a harmadik probléma, amelyik szintén nagyon komoly, komplex forgalom, technikai kérdés, az az, hogy a keresztirányú, gyakori tagoltsága miatt a Igen. villamospályának nem lehet felgyorsítani a villamospályát. Már pedig mondjuk a település sebetség... szerkezet adott, tehát hogy ne álljon meg, annyi még az létezik, de hát ezt másféleképpen megoldani egy hiddal vagy egy alaguttal lehet, de szerintem arra hát, nem kell. Hát nem, nem, nem, van ott egy olyan lehetőség, hogy? hogy volna olyan lehetőség, hogy a kertvárosi területeken nem feltétlenül szükséges az, hogy minden egyes... úgy minden egyes kereszt utca közvetlenül kapcsolódik. Én most már jobban képviselem az ott lakókat, mint a tömegközlekedőket. Meg gondolom, hogy az, hát a méreg, az a méreg, ami abból adódik, hogy valakinek két utcával főjebb kell mennie, hogy el tudja érni a saját utcáját, az egyébként a tömegközlekedés szempontjából megmagyarázható, a konkrét egy, egy, egyes számára pedig pillanatok alatt előkerülne az ön édesanyja. Hát, hogyne, hogyne. Azért mondom, hogy ezek nem egyszerű történetek, tehát erről már ez óta... De ezt például, ezt például ég, ég, ég, milyen bocsán, fázisban van mondjuk is, az erről való e gondolkodás? Nem, embryonális. embryonális. <laughs> Tehát, prób, prób, próbálnak mindig neki rugaszkodni ezeknek a kérdéseknek, de igazából... Igazából nagyon jó megoldások. De még, valójában. Mindenki a, számára. Jó, amit ő mond, az egy teljesen pot. jó megoldás, de valójában az ednek az elkodázása az, azzal van összefüggésben, hogy az ember, mint vezető, nem akar konfliktust vállalni, mert hogy akkor az ő népszerűséget csökken, a népszerűséget csökken, akkor izébb izébb Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem elsősorban nincs igazából jó megoldás azért. Mert hogy nem lehet, tehát ugye ezeket ma már lehet jól szimulálni, ezeket a helyzeteket. Ugye, ugye mit kell? Két, két dolgot kell figyelni, amit most. János említette az imént, az csak az egyik dolog, hogy egy vagy két utcával tovább kell vennie, hogy a saját utcával tudjon kanyarodni. E, igen, de ennél van egy bonyolultabb probléma És Az az utca, amelyikben egyébként bekanyarodunk, az ugye nagyjából két-háromszor a forgalmat fog ezek után uh -huh. elvezetni. E, legalábbis azon az egy uh -huh. saroknyi szakaszon, ahol, ahol a, az első kereszt utcáig uh -huh. vagy, tehát az ülőúttal első párhuzamos utcáig elér. Tehát azért ez is egy problémát okoznak, ezért én azt gondolom nehezebben magyarázható. Mert azt még valahogy, aki gépjárműben ül, az el tudja viselni, hogy 100 méterrel, vagy 200 méterrel följebb, vagy lejjebb kanyalodik be a korábban megszokotthoz képest. Az okoz majd problémát, hogy azokban az utcákban, ahol a többletterhelés érkezik, majd ők, ők mit gondolnak erről, és hogyan fogják ezt az egészet érzékelni. És az már azért egy bonyolultabb kérdés. Ugye azért, azért nem született jelen pillanatban ebben jó ö, válasz, vagy azért nincsen jelen pillanatban ebben jó megoldás. Ö, sajnos. Tehát, de, de mindenféleképpen szükséges, mert ö, azért, az, azért az egy nagyon furcsa helyzet, hogy az 50-es villamosnak a menetideje 30 perc környékén van. van hivatalosan, de nagyon sokszor ö, ennél jóval hosszabb idő az, ameddig a Pest-Szentlóninc 2 megteszi. Ezzel gyakorlatilag teljesen versenyképtelenné válik még akár a, az egyéni közlekedéssel szemben. jól beszélt az egyéni közlekedéssel úgy, hogy néha a gyalogos közlekedéssel szemben. Mert amikor beáll az ülőút, akkor ő múltkor szólt nekem, hogy volt egy, bal, egy baleset, eh, akkor én azt eh, nem voltam tekintettel egy ideig, mert az első 500 méterben úgy lehetett haladni, mint kés, a vaj van. De utána egy olyan összefüggő oszlop volt, hogy utána én eltértem, és aztán átmentem egy másik útra, amit azért nem nevezek a nevén, mert nem akarok hülyeséget mondani, ahol szintén van villamos közlekedés. És ami ott a Bozsik pályánál megy el mi? annak mi a neve annak Adi Endre a... a... így... Igen, én is így emlékeztem, nem akartam rosszat mondani annak például az áteresztő képessége az azért egy nagyon érdekes út az adiendre út az Adiendre út az ön? Ne, az Adiendre út már Kispest igen. igen, ott a Kispesti önkormányzat elég erőteljesen most legutóbb volt egy nagy villamospálya felújítás illetve ezek párhuzamosan volt egy teljes útpálya meg, megújítás azon a területen a Kispesti önkormányzatot elég erőteljesen képviselt azt az állapot, álláspontot, hogy amennyire lehet, próbálják úgy szűkíteni, illetve úgy kialakítani a sávokat, hogy az átmenő forgalom számára ne legyen túl Pont, De kedvel. nagyon jól beszélni, pontosan ezt akartam mondani, hogy ez tökéletesen sikerült, hogy ez egyébként nem lőe túl a célon, erről nem lennék megbizonyosodva, mert ott maga a forgalom terelés, meg a forgalom szervezés. Az nagyon jól ki van találva, de maga az út szélessége ennél sokkal többre adna lehetőséget, és ez hát, szerintem hát ebben a formában pazarlás, de hát egy outsider veszély. Hát, persze, persze ugye az a baj, hogy ugye egyenlő terheléseket kellene létrehozni, de, de nagyon nehéz megcsinálni ezt, mert ugye a másik... Nem csak nagyon fölül, fura úr, dolog bárhozamos... egyébként, hogy ezzel nincs tisztában, az ugye ha fölülről nézne, akkor az egyik helyen azt látná, hogy 500, a másik helyen meg azt látná, hogy 250. Ami azért elég jelentős különbség, különös tekintet, De volt hogyha... egy harmadik hely, erre szeretem volna felhívni a Ott figyelme. Van egy harmadik hely. Az ülői úttal másik irányban párhuzamos ö, tengely, az a Derkovics Gyula Nefelejts utca tengely, ahol a Derkovic Gyula utca az, amelyik ö, nem kispesti, kispesti, ö, közfe, ö, kispesti területen ö, halad végig. Ott már hosszú-hosszú ideje van egy kifejezetten lámpával szűkített. Amúgy is szűke, két szűrke és szűk kétszer sávos utakat három vagy négy helyen külön beugrókkal a kétszer-egysávot egyszer-egysávra szűkítik, és lámpával váltott irányban engedik arra át. akkor nem közösen jártunk, igen. Ez... Váltottan, váltottan engedik át, ugye ennek, ennek meg az, a, az az oka, hogy még inkább be akarják szűkíteni a forgalmat. De lehet, hogy az adott időpontban ez valamikor még a 90-es években alapult így ki, lehet egyébként, hogy akkor ennek volt értelme, de én ma azt tudom mondani, hogy azért ezt, ezt például... De például ők hezikán... váltanak egymással szót, vagy nem? Mert ez jelenleg egy adott a val ház. A BKK-val, mint a közlutkezelőjével persze váltunk És a tanácselnökök egymás e... között? Hát igazából, hogy mondjam, azért ilyen, ilyen típusú szolidaritás egymás között azért van. Tehát, nyilván én tudom azt, hogy a kisfesti kollégám... Jó szívvel nem mondhat egy ilyen uh, kezdeményezésre, ráadásul őrincs tervező kezdeményezésre abstart igent, mert uh, azzal rögtön úgy tűnne, mint hogyha az abban az utcában és annak az utcának a környékén élő uh, polgárait uh, hagyná cserben, uh, miközben egyébként a magyarázatra uh, rátorulna, mert hogy egyébként globálisan az egész térség számára pedig egy... Uh, Helyzet mert ugye alapú, ez helyzet alap... hogy, hogy megoldnál. Most már valamelyest ismerős vagyok, tehát e, megengedek magamnak olyan mondatot, amit korábban nem, de ha nagy hülyeséget mondok, akkor azért javítson ki. Ugye ez egyebek között azért is jött létre ez a helyzet, hogy két vagy három útról beszélünk e, viszonylag nagy területen, mert ugye a többi útnál másodperceken belül gyárak, vagy más ö, ö, objektumok okán, zsákutcák vannak, illetve olyan bonyult közlekedés jön létre, hogy amikor valaki azt gondolja, hogy tetszett, az 500 méteren igaz, de másfél kilométeren keresztül pont az ellenkezője, tehát amit 500 méteren nyer, az az elkövetkezendő időben megbánja, mert olyan közlekedési helyzetbe kell, hogy kétszer annyi ideig kell közlekednie, mint ha ott maradt volna, ahonnan eljött. Így van, hát ugye a 18. kerületnek az a, az a helyzete, hogy a várostól elválasztja egy elválas Amelyik vasúti pályán uh, gyakorlatilag a Delkovic Gyula lefelejts tengejében, az Ülőjut aztán az Ady Endre, úgy Csapó utca és a Nádásgy utca tengejében lehet uh, átmenni. Uh, Magyarul az, az, az Ülőjútnak, útnak, meg az Adiendrének nem lesz alternatívája. Tehát nincsen uh, további menekülés. Ez, ezek nagyon-nagyon rosszul uh, kinéző uh, és nagyon. Kikéző. És a kertvárosiak, ez, ez, hogyha ezt kertvárosnak és, nevezzük, akkor és, azok és, kifejezetten örülnek és annak, és három, hogy hozzájuk nem mennek be, menj minek. Ne. Persze. és három olyan útszakasz van, három olyan útszakasz van, ahol úgy lehet keresztül hajtani a, a, a városon, mint egy belvárosi, vagy egy városi főút kijelölési úton természetesen ezt meg lehet tenni. Az egyik az ülői út, a másik a nagykörösi út és m bevezető tengelye, a harmadik pedig a repülőtéri gyorsforgan Ez a három út van, amivel el lehet hagyni a kerületet. Mert ugye keresztben egy vasúti pálya akadályozza azt, hogy hogy egyéb utakon át lehessen menni, igen. és igen, az egyéb utakon szintbeni kereszteződés van. Tehát a szintbeni kereszteződés egy vasúti pálya esetében, az abban a, abban a helyzetben, hogyha valamilyen, látosul tehervonat, tolatás, vagy bármi hasonló zajlik, borzasztó forgalmi állapotokat képesebb. Hát a külső ülői úton lakni ott vannak lakótelepek, meg vannak házak, de mondjuk aki ilyen kisebb házból lakik, az nem lehet egy kifejezetten nagy öröm. Hát, ha be kell menni a városba, kétség. Nem csak a ember... hát a forgalom zaja, a büdös miatt, tehát ott közvetlen. Tehát a ha közvetlenül az út mellett, Igen, hogy nem, Igen, hogy nem. Hát, Ennél rosszabb egy... talán csak a Hungária körúton lehet lakni. Van, egy, van egy, újfajta, egy újfajta jelenség, ami megjelent. Ugye az alternatív központok, alközpontok, városi alközpontok megjelenése, amik valahol... A, a főváros az határ, nem, és az agglomeráció határán is, nem csak a 18-ig közvetlen környezetében. Ha megnézzük, akkor szinte az egész ö, idézőjelbe ö, vett Nagy Budapest ö, mentén kialakulnak elsősorban az m csomópontjához, a körgyűrűhöz igazodva. Ö, de hát a budai ö, ö, részeken, ahol nincs m ott is, ahogy elhagyjuk a várost, megjelennek a különböző, morsopók, bevásárló központok, hozzá kapcsolódó kisebb üzletek, amik ö, olyan óriási forgalmat indukálnak a környező területekről. Ha már itt tartunk az ő az az az parkolóikat, a... azokat zömében egyébként, tehát mondjuk egy ilyen nagyáruháznak, ott Lidl van például az ülőjúton, azok igen. bérlemények vagy tulajdonak a földterületet illetően? Hát ez vegyes, de ö, alapvetően ezeknek az a políciók, ezeknek a cégeknek, hogy ők saját maguk ö, Tulajdonosként uh, viselkedik. És ami a parkolókat a illeti? Uh, hát a, a parkolóhely kialakítása nélkül nem kaphat építési engedélyt. De, tehát az Meg az határoz, az, hogy, hogy hány négyzetméter az üzlet nagysága, és az üzlet nagyságához hasonló uh, üzlet nagyságához viszonyítva kell neki a azt a, azt a mennyiségű parkolóhelyet. Hát, Meg aztán kialakul ég... így aztán az ügyeskedés, hogy aztán ugye azért nem lesz egy ilyen áruháznál parkolóhely, mert hogyha ingyenes, akkor másodpercen belül elfoglalják azok, akik egyébként az autóikat nem akarják, vagy nem tudják máshol lerakni, és elfoglalják így mások elől a helyet. Hát igen, igen, igen. Ez mondjuk elsősorban a határúti metro, metro megállónál alakult ki, hogy ott van egy nagy bevásárlóközpont, és annak a felszín alatti garázsát használják jobb hián a környéken élők park and ride tehát oda beállnak alulra, és a metróval utaznak tovább a városba. Aztán most már kitaláltak mindenféle egyéb korlátozó eszközöket, hogy reggel hét előtt nem lehet behajtani, meg sorompóval zárják. Hát le. aztán majdan a, a metrópótlás aztán meg végképpen egészen elkép, mert a metrópótló buszoknak az üzemberítás egészen elképesztő helyzetet fog elé Gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy a, a metrópóca autobusok, ugye most már kialakítottak újfajta rendszereket, lehet látni az Ürői út, Váci út, tengerjén az régi, ugye a régi, a kék metróvonal, vagy ha jobban tetszik a hármos metróvonal mentén ezeket a, a sáv elhúzásokat, a hozzákapcsolódó, különböző, visszakanyarodó lámpákkal, amiket egyébként a jelen helyzetben a forgalom nem indokolna, készülnek arra, hogy ezeket az autóbuszokat megpróbálják keresztül vezetni a városon, de nem lesz egy egyszerű. Hát nem lesz egy egyszerű helyezés. helyzet. Tehát csak arra gondoljunk, hogy most egy, ezen a héten hány volt a városban, hányszor voltak olyan dolgok a városban, amik gyakorlatilag teljes egészében indokolatlanok lettek volna, hogy e, tulajdonképpen nem, nem volt olyan lezárás, vagy nem volt olyan probléma, ami miatt ennek ki kellett alakulnia, csak egyszerűen a, az őszi e, idény, iskola Egyetemek megnövelték a, a városba érkezőknek a számát, és gyakorlatilag ezzel bedugult annyira a város, hogy már működésképpen lennék vál bizonyos helyekről A-B-be eljutni. És erre jönnek ugye a kapcsolódóan, most nem akarok reklámot csinálni semelyiknek sem, de hát azért tudjuk azt, hogy most a hétvégén Dózsa-György út környéken Igen, zárásokat ki lehet mondani a nevét. El kell, hogy köszönjük, mert itt ilyenkor elindul valami automata. Jövő héten ja. folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Köszönöm hallással. szépen. Önök Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. É jövök. the time I used to call you on my very own phone We were so happy woman Talking for hours and hours on the telephone Then one day I said you up to walk right out of my life Believe in me. Lehet? Csenszi beszélgetek. Hallgatta Mihály Péterrel folytatott beszélgetéseket? Igen, mind az összeset, igen. Nagyon élveztem. Élveztem? Igen. Milyen érzés volt hallgatni Mert... a saját történetét? Ne, nem azt a élveztem, mikor a volt kollégám Mihály Péterrel szépeget mondott esetleg rólam, hanem azt élveztem, hogy nem csak a saját szememmel... Látó dolgokat hallok. És most nem azért, hogy a ott vagy sem, hanem hogy ez kicsit úgy objektívnek tűnik, mint egy érintett. Igen, férnek. mindenféleképpen fura volt a sorrend, mert ha fordítva van, akkor ugye önnel ilyen hosszú ideig beszélgetni nem lehetett volna, mert ugye nem lett volna rá indok. Ugye mindjárt meg is mondtam az elején, hogy én úgy viszonyolok az ön történetéhez, ami az én esetemben abszolút nem jellemző, hogy azt mondom, hogy tessék beszélni, én tudom, hogy van ez a történet, de a részleteit nem ismerem. És valójában, Mihály, mire Mihály Péterhez elérkeztem, és elolvastam ezt a 30 oldalas tanulmányt, és kiejzeteltem, addigra azért ön már adott annyi adalékot, hogy az mind újdonság nem volt. Mondjuk Mihály Péternek elévülhetetlen érde, hogy ezt rendszerbe rakta, az a legfontosabb, és aztán tovább adatolta. Igen, és az a gond, hogy ha még lett volna más aki ezzel ilyen mélységben foglalkozik. Ne értsen egyet, hogy támadja a dolgot, hozzá fel az Az a sincs gondom, csak egy logikus rende télyfel, komoly tényfeltáró módon felépített anyag lenne, amivel lehet vitatkozni. Csak az a dologban, az a gond, hogy állandói ilyen állandói képeket eszítenek, ami azért sokan ezzel vitatkozik. Nem véletlenül jegyzem meg, mert a tényszerűen dolgokat tényszerűen lehet a forzés. Ma ugye, ha minden igaz, akkor 2017. szeptember 15-e van és péntek, ön pedig talán 19-én vonulből? Igen, hát emberi számítás szerint igen, annyi jött közben, ez mondjuk független mindenkinek a szándékát az enyémtől meg az államéttől is, hogy a legközelebi családtagomnak egy műkészje pont előtte való nap lesz, és hát, hogy áll, jó, nem... hogy áll az engedélyezésem? Mutkas mondta, hogy elutasították? Első elutasították, akkor első ok, beszereztük, a végül meg tudjuk fellebezni még, hogy legyen legalább fellebezése idő. Ezt elküldtem, hát egy erősekép se halmott. Tehát én azt veszem észre, egyik, nem csak ebben, mert más kérdésben is, hogy héttel ráérdős lett a történet az államnak. Bennünket egy hónap alatt elítéltek úgy, hogy a. Több éves az a teranyagokat át tudták három hét alatt nézni, értékelni, elemezni és ellenpétes következtetésre jutni, mint a ötten bíróság. Ugyanakkor a legegyszerűbb dolgot, hogy egy pároldal síratmással, tehát hogy most már július 21 óta nem tudok megkapni, amire egyébként nyolc napuk lett volna, meg egyéb ilyen automatikus adnunkzat és döntések, amelyek egyébként a védekezésre fontosak lennének, Azokban hetekig, hónapokig nincsen döntés. Például a társaival is a kapcsolattartása most már 5 hete nincs engedélyezve. Illetve döntés nincs volna. Tehát ha megtagadták volna, akkor az meg lehetne fellebezni, de mivel nincs eutasítva se, úgy akkor pedig teljesítve. Tehát gyakorlatilag ez egy az a különbség, nem tud kell a élnie. Tehát azt látjuk, hogy ilyen kis administratív tükközések folyamatosan vannak. Ami annyira vicces, hogy egy ekkora ügyek, ha vitte a három alatt, ő szerintük legalábbis alaposan át tudtak nézni, megtárgyalni, elemelni, feldolgozni, hogy ítéletet merjenek hozni. Ahhoz képest nem értsük, hogy mondjuk ennek az ítéletnek az írása miért tartott 6 hétig. Tovább tartott az írásra ír foglása, mint a ítélet megerőző bírósági eljárás maga, meg ilyen apróságok, amiket mondtam. Amit nekünk viszont fontosak, de technikailag ez nem olyan nagy. Igen, ennek a jelentőségét ugye egy kívülálló nem értékeli és nem érzékeli, aki pedig benne van különös tekintetel arra, ha időben vissza kell számolnia, akkor az idegeket akár pattanásig is tudja feszíteni. Igen, mert most már e-mailekbe is küldöm el, ami egyébként nem egy kivatas és valamelyik bíróság reagál rá, mert hogy a postai úton már nincs időségező, azt hogy nekem szeptember 19-ig van módon érdembe reagálni, mert börtönbe se kapcsolat is, se telefon, se internet, se jogszabály, semmit, tehát akkor le vagyunk bénítve a válasz lépésekre. Az emelé, mikor a csomaggal vonul be egy ilyen intézményben? Hát most ebben a BVV-szer módon működik, ahogy látjuk, tehát a honlapjuk koncernban minden egyes intézménynek a, a saját honlapján, oda mit lehet bevinni? Hát ezeket most gyűjtősze a család, hogy mennyi póló lehet, milyen merülött forralót, milyen ezt a azt, Hát ennyiből betűz ezt... az eljárás. Mennyiben van az idíciós értelmében, miért azt gondolná, hogy megbolondultam, hogy ön 108 napot töltött előzetesben? Hát annyiba, hogy az van egy akarfi tapasztalat az embernek. Ez, ez mindenkinek jó jöhet, aki ne egy Isten bevonul, mert előtte már van egy képe, arra tehát, hogy a 180 nap nem olvastam el azt a könyvet, arra még nem volt időn, vissza fogunk térni rá, hogy, valószínűleg nem keddig, Van a... amikor kijött, az hogyan hatott örre? Hát mindegy csoda. Tehát ott a könyv vége az, amiben bejön az őr, és megkérdezi, hogy haza akarok emelni. Én megmondom, persze. Hát, ilyen az egy szoktabig. Én ezt értem, de amikor kijön, akkor mit él meg? Tehát azt meg hát valami. olyan, mint a, valaki a vízalól. Ugye, Az annyiban meg. különbözik, bár most te tudja pontosan, mennyi ideig van benne, hiszen számtalan dolog változtatott igen, ezen, igen, de igen. ott végképpen nem tudta. Tehát amikor azt megtudta, az ott helyben tudta meg. Igen, ott helyben, és a papkoly papkóri egy ahol múlva megy. Az a bizonytalanság egyébként, hogy az előzetes különböző jogi eh, szabályozással, de eléggé hosszú ideig elhoz, eléggé hosszan, meghosszabbítható, az önt mennyire befolyásolta addig, amíg bent van. Tehát, hogy fogalma hát, nem ő, volt, amikor látja meg a napvilágot. Igen, én ezt mondtam, Rakoknek három év volt a határos negyed, hát hogy elvileg ennyire így bármilyen ügybe fel. Ez hogy a hatott Hát tudomásul kellett vennem. Tehát ezt a bizony hogy lehet, Ugye mát, most arról volt szó, hogy lehetséges, hogy nyelvet tanul. Ott a 108-nak mivel tört? Ott viszont hát, minimális technikai adottságok volt, most legalább tudok készülni, és be a nyelvkönyveket, meg hasonló iratokat. Ott lehetetlen volt beszerezni. Mi csinált? És a másik... Mi csinált? Hát volt egy hiányos kis könyvtár abból... Néha egy-egy könyvet sikerült, megtárhasson, nagyon jó könyveket olvastam, olyat is, a között, között, között az volt, szellinkeskedtem még a gimnáziumban. 180 staph, az mennyire hosszú? Nagyon. Nagyon, de ez kb. olyan, mintha megállna az idő. Tehát, ha egy az ember, akkor megáll az óra, áll egy más időszámításba, csak újra újraindul. Mit tud a világról? A hát szüket környezetéről? Két dolog tudott segíteni. Egyrészt volt egy tévé ahol a földi csatornákat lehetett fogni, és akkor még az M1-es, az még kurvisződ a kultúrműsőnök számított, nem most már ez nézhetetlen. Engedhetem magamnak ezt a kritikát. Viszont elő lehetett fizetni újságra, ha már jött újság, akkor attól kezdve az már jó, hogy az utolsó napban jött újsság, az meg, hogy nézszabadság, illetve az utolsó más hónapban volt egy kis rádióm, és akkor így tudtam rádiót hallgatni, Látugatás. és, és is hallgatják a börtönbe. Látogatás? Az katasztrofális, és havói egyszer jöhetett az akkori családtagom. Hát, most egy családtagom. Az nem. Az mondta, hogy kizágon ügyvédeket hívhattam, heti háromszor, tízfelt volt egy ilyen fali telefonon, az se akkor, amikor akartam, akkor, amikor az örök engedtek. és csomó esetben ezt hiába próbáltam, mert nem voltak az ügyvédek. Mobilt nem tudtam írni, csak vonalstelefont, és volt olyan, hogy kellett volna beszélni az ügyvédemmel, úgy fejlemény volt, és külön engedéket kérni, és nem kaptam meg. Tehát úgy mentem le a tárgyalásra, hogy nem tudtam ötődődődőként, hogy, hogy beszélni. Hangulatilag ez az egész hogy hatott erre? Hát azt mondtam, hogy ez olyan, mint ahogy a figyelmet látja az ember, csak élőben megy. Én ezt értem, de nem lett tőle hangulatbeteg? Nem, nem, nem a az ember a az fejével. Az, azért, áhány, nem Á, De falat de Nem, nem az ember, ő, aki az tanult történelmet, politikát, az tudja, hogy erről szokott Történelm során próbálja meg az ember megyatossággal viselni, kúszni, meg a maximális hatékonysággal élekezni Ennyi volt, és én erre születettek. Szerencsére nem volt ott, de azt láttam, hogy ott, valami bajon van, az, akkor az nem egy egyszerű dolog. Hát volt olyan, aki meghalt a börtönbe, nem azért, mert bántották volna valami, egész egyszerűen elhatalt egy ért, és amíg orvos tudott oda felvenni a, a rendszerbe, kivitni a zákát, stb. akkor a röveg hat. Szerintem, hogy utcán történik, megvaló, hogy ott börtönbeni elfogadottság társaságilag, amikor én továbbkérdezek, az nem azt jelenti, hogy én túltettem magamat azon, amit mondott, de hogyha minden mondat olyan mértékben hatna rá, mint hogy hagynám, akkor valószínűleg a volna már rég is Azért kérdezem, hogy társaságilag, Hát mindent annak azért értékes, érdekes emberek, és itt is találtam olyanokat, akikkel börtön után is hogy Nem akik a még nem vagyunk a börtönben. Ott az ember egyébként valamiféle társaság életet tud élni, Ebéd vagy fogalmam nincs nincs állítja. Gyakorlatilag... Az ebéd az átkákban volt, tehát ez a négy fős, vagy valtam 35 csapattal együtt élettünk. Tehát gyakorlatilag élet... három emberrel érte az életét, akik el együtt. É igen, viszelt. a 24 órájából 23 órája. És, és, és akkor milyen volt, társaság volt? Hát, vegyes, hát mindig hát volt egy ilyen hivatalos figyelő ember, aki figyelt engem, de a legtűntőribb az, hogy eset az ebben a történetben, hogy akkor van együtt az ember egy ilyen szobában, akik egyébként nem lenne, mert már szociális közöbben Tehát A többség olyan volt, hogy, hogy teljesen idegek jelne szociológiai vagy szociális környezetet képvisel, de akkor is úgy neveztem ezt, mint egy társbérlet az Tehát csak egy durvább kiadásban, ez egyik. És hogy milyen az élet, Lehet, a lehetően legjobb zárkatássalm az nem volt más, mint az a Somogyi Ábel, aki ugye bár jogikari, Mészáros képviselő, ez utána második, harmadik ügye van, vagy került a bíróság elé. Akinek elvileg én zsákmánynak számítottam volna, tehát most egy rab úgy nézett el, hogy egy csodabogárnak, csodabogárra, mert én kiestem az ő körükből, akik rab, kiszoktak rabolni, megverni, vagy ízé, tehát politikai valami izének tekintettek, de egyedül az Ábelnek lehettem volna, egy zsákmány állott, hiszen ő azon a jogi egyetemen akart lezöldözni a vádak szerint, ahol én akkor tanítottam. Most ennek emlére az Ábel előreztem, hogy az átkebb? tehát kicsit furcsa és mordid a világ. De most hát, ugye milyen körülmények közé kerül? E tekintetben például hányan lesznek? Én, olyan 12 16 on Egy börtöncellában? Egy... Igen, igen, hát ez olyan körlesszerű. Valami ott tudományos munkát végezni, mert szándékom azért nem lesz túl egyszerű. Azért mindent meg kell próbálni. Tehát most tájékozottam, hogy tökölöm mi a harci helyzet, ilyen barakok vannak, és ilyen Kettő-háromszintes ágyakkal. Működik a dolog? Én volt a katonának? Fér... Én mindig a... nem voltam katonai katonai voltam még a Fideszben. De hogy, hogy úsztam meg? Hát az volt, hogy nekem ott is jött egy édesanyám, akit hát. el kellett és családszenthonnak minősültem, és akkor így, uh -huh. így azonnak korábban nem 23, vagy sem, nekem 23 évesen jártam sokat a kötődötségem, és egyébként 28-től már elméztem, és évetre kellett hosszabbítani és akkor így okay. éjjel, Azt kérdezem Öntől, hogy különböző jogi aktusok is elvileg megszakíthatják, de ha ezeket számításon kívül hagyjuk, akkor harmadolás negyedelés megint hülyeségeket beszéljük, nem vagyok tisztában bele. Milyen idők jönnek létre a tekintetben, hogy mennyi időt kell bent tölteni? A legoptimálisabb forgatókönyv az 68 hónap, akkor esetleg egy év, és a legrosszabb 16 16,5 hónap. Ez, és megintem, hogy kiülök, akkor is úgy ki, hogy háződik, vagy egy reintegrációs őrizet nevű történet, amit emel vagy megkapok, ez adható, nem kötődő ad az, mi, az, az, az, az miért volna? Az csak akkor van, nem, hogyha Netán nem tölti ki az egészet? Ha kitölti, akkor nincs? Nem Úgy megy, hogy a kitöltés végétől számított 6 hónap, most már 12 hónap lennált szék, időtartamtól ki lehet engedni a rabot minőbb reintegrált sőziketbe, tehát hogy a társadalomban uh. kezdjen visszaszokni, ne úgy menjen ki, hogy marabb vagyok, holnap uh -huh. már azt csinálok, amit akarok. Ezt ez kérvényezni ez nem... kell? Vagy ez hogyan? Van? Ez tehát, és hát a maga viselt függvénye az, hogy már mennyire vagyok egyszerűs a társadalomban, gondolom, stb. stb. stb. A függvénye, hogy az, az, ember az ember ilyenkor megpróbálja az ottaniak jó indulatát megszerezni? Vagy mit csinál nem, az ember? Nem, nem, nem szeretném a jó indulatokat, én beszeretném tartani a szabályokat, Úgy, és egyébként okay. is tartsák be a szabályokat. De mivel kezdeményezni fogom, és kérni fogom ezt a politikai egyetli státusztal, hogy korábban jeleztem, az Európa van erre egy két szempontrendszeres meghatározása, és szerintem minden kettinek megfelelünk. de megfelelünk, a mikor ez hogy nem lesz nagy jönöm a hatalom részéről, és akkor számítok arra, hogy bosszúból, meg nem fognak kiengedni. De minden ha ezt jelezni, akkor még nem tartom magadat. Mennyit az mondod? 18 hónapot mondod? 16 és fél. 16 és fél. Az, az, az, az nem nagyon sok, de nem is nagyon kevés. Tehát ugye attól, a, a kérdés ugye az, hogy az ember honnan nézi, úgyhogy azért alapállapotban az ember azt mondja, hogy kurva hosszú. Természetesen egy nap is kurva hosszú elkapítva a Ön meg azért, hogy mondom, hogy érdekében fizikai, szívikai, megsemmisítő táborokkal az őrteneink. Nem azért, nagy az örök lennének, vagy a, a BVR-re törekedem, objektíve ez a bezártság és szegény környezet. Annyi ételt kapunk, hogy éppen nem halunk éhen, tehát mindig, amit kiegészítésként beküld a család, vagy az emberfajó vagy a börtönben a négy korszerű intézmény, és akkor egy vonalkodó kártyámat fizetni meg telefonálni, nem is nem két pénzt, hanem egy ilyen bankkártyaként működő azonosító kártya van, és azon lehet vásárolni a boltba. Például beszéltem a börtön börtönlakóság során olyanok, hogy egy nyugat-elapai börtönökben voltak, és hát ég is föl, tehát a, a rendszerváltás Magyarországon az úgy, ahogy megtörtént ilyen után, lehet autótenni, vállalkozni, stb. Van még néhány sajtó is, a nyugat-európai és a magyar börtönök sokkal nagyobb a különbség, mint a nyugat-európai társadalom és a magyar társadalom egy lehetőségeik között. Visszatérve az ön? Igen? igen. De van egy tényleg, hogy mondogatja, hogy szabad is Ez mindenkinek ajánlom. Ez a 80-as éve beírózott az akaritában lesz az hát nem sokat fejlődött adott a dolog. Visszatérve az ön Mindannyian hálásak lehetünk azért, hát mondjuk sajnálom az apropótunk, különösen, ugye Mihály Péterrel ez a két beszélgetés. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy a hallgatóknál, talán valamelyest, de ott se olyan nagyon nagy, ami pedig a hazai médiát illeti minimális érdeklődéssel mutattak, már pedig ugye ez azért lett volna érdeklő, ha más nem, hogy akkor ugye nem -e tudnám-e őket hozzásegíteni el hogy esetleg ők is megkapják ezt a tanulmányt, ugye, mert nyilvánvalóan hogy ezt nem küldtem szalam szét. Ezt csak azért mondom, mert én egy eléggé partikuláris pontja voltam mindig is, talán most még inkább a hazai médiának, de annyira nem, hogy azért, hogyha valaki érdeklődés mutat, ne találna meg, de nem mutattak az ön története iránt ilyen érdeklődést, ami nem azt jelenti, hogy érdektelen, hanem az, hogy kifújta, ez a részleten. az hogy kifújt, ezt sem mondom, de, és inger küsszöbről sem beszélek, tehát mindezt nem mondom, egyszer a tényt rögzítem. Igen, ez különösképpen nem lett meg bennünk. Engem meglepet. Engem. Engem meg a, a, azért, mert önnek picit új volt a történet, hogy velem meg a miájai professzorúra beszélt, de a többség részéről, aki nem összefáradtságot, hogy ilyen, utána menjen, mint ön, marad az a kép, ami volt, ami ugye elég, hogy itt volt valami, vagy nem volt valami, és akkor csak a gyurcsányjelen vagy, mint tudom, ezek eleve ilyenek, mint ilyen. Igen, de ez történet. más történetekben is megesett felem, de ez nagyon szomorú, tehát a mihelyi történet nélkül az, nélkül, az összefoglaló nélkül én nem is, en, tehát hogy mondjam, itt sincsen a jó de az, hogy ez a két beszélgetés megvolt, ez immáról lehetővé tette azt, hogy az ember azt mondhatta, hogy ő mindent elkövetett, beleértve, hát mindent nem, mert nem olvastam át azt a 80 ezer oldalt, amit a bírósági papírok jelentettek, tehát ez, ez mind elmaradt, nem, nem jött létre a Szél Bernadett és az önközt Vita, tehát nem lehet azt mondani, hogy én mindent megtettem, amit ennek érdekével lehet, de azért a minimum követelményeknek eleget tettem, és abban azt az gondoltam, hogy ezt, ez másokat is foglalkoztat, de, de, de hát sajnos tényleg az a 10 perc jut általában önnek, vagy negyed óra, amivel kapcsolatban lehet tudni nagyjából előre, hogy mi fogja, érdeklő, mi fogja érdekelni a kérdezőt. Igen, hát ez általában inkább emocionális, tehát, hogy emberi előző ember vagy viseli, mint viselő, ez az, amit még úgy megértenek a nézők, hallgatók, hallgatók vagy látom, vagy érdezt létre, de ennek nem az ő hibájuk. Amit kezdtem mondani, hogy nekem a Devonájtól, kereső program, ami a kurcalakat kiadja, ilyen sajtókeresők, aznap még jelnik meg. Mondjuk 2009-től, vagy 2010-től kezdve, ahol napi, minden nap, legalább egydel volt, hogy tíz cik jelent meg, és ha van esemelődtek ennek a többszöröse ebbe a témából. Már nem is tudom, olyan négy évvel, ezelőtt, három évvel, ezelőtt, hogy egy eltűnt, hogy minden nap legyen, utána minden héttelne, akkor le havonta egy, és utána már csak a sátoros ünnepeken. Tehát a, ez úgy e, lemented az Kialakult addig egy kép, amit kialakítottak ez a Magyar Sajtószégyen, akkor még az a szélesebb volt a a sajtónak a sokszínűsége, vagy, vagy talán függetlensége is nagyobb volt, és nem mentek utána azok, akiknek szerintem után kellett mennie, mint legalább, ahogy ön is utána ment. És a másik oldal viszont a kipagadal ezer ezzel lenni, és azt látni, hogy még az unerzett titikus és ellenzéki sajtói része is kényelemből átveszi a korábbi eh, man manipulációt. Erre mondtam azt, hogy küldtem azt Többször sajálottam be az indexnek, 4 -4 -4 -4, hogy bármi anyag vár az emberkezésükre, de úgy gondolom, hogy a fidesz Propaganda fropaganda anyagok másodférüléssel, az, az nem hiszem, hogy az újságörői Még egy dolgot akartam öntől kérdezni, és aztán az utolsó szó jogán, ha valamit akar mondani, kérdés nélkül meghallgatom, nem mondom, hogy szívesen, mert maga az apropó nem olyan, hogy terveze valamiféle sajtóeseményt a bevonulás akkor, mert én ugyan útnám ettől, de öntől nem biztosítám. Én nem tevezek, de lesz. De úgy tudom, hogy lesz, tehát mind a kormány oldal, mind az emezügyi oldal készül erre. Tehát elkísérik a kapuig? Hát nem, hát ott lesznek a kapunál. Tehát vagy a kapu környékén, tehát nyilvánvalóan a... a És már nagyjából sejtő, hogy ez hogyan lesz majd önre hatással? Hát... Igen, fog, de beszédet utána háttép az mond. ember Börtön kapod, és más világba kerül. Én Tehát ezt értem, mondom, de most még ott tartunk, ahol kint van. Igen, igen. De én ugye, úgy teszem a dolgomat mindeddig. Egy valamit kérek, és ebbe járok még el, hogyha bennben vagyunk, akkor se felejtsenek el. Tehát több sajtótermek érezte, hogy benn is megkeresnek Börtönbe. Állok elében, még olyanoknak is, akiknek három hónapig volt egyik de úgy gondolják, hogy jobb a hogyha hogy engem rácsok között a tudnak tudnak volni. ez mondjuk egy kormányzártó médium, de ennek is állok előbe. Hát, ami elé. a hátrait illeti, nem tudom, hogy ő mit mondott, de azt lehet látni, hogy amióta ő bent van, én nem tudok arról, hogy bárki is beszélt volna vele, és az aztán sajtó nyilvános lett volna. Ö, úgy tudom, hogy nem. Beleértve persze, hogy már, hogy miről számol be az ember a tátraival kapcsolatban, a börtönben, tehát azért az, az is, tehát, hogy az ember vigyázzon, hogy ne legyen egy ilyen lagzilajcsi celebb, aki nem áramot lopálító, tehát Igen. óvatal a fogalmazással, tehát azért, ha eddig óvatra intettem, akkor ezt most nem Jó, hagynám a Itt, ha tényleg viszont, hogy ég, viszett, mihányi szétterre, mert ő említette egy válaszi vezetőt, akit egyébként én is ismerek, és nagyon kiszteles, aki időbe ilyen ügybe, és hogy én hallgatott. Igen, igen, emlékszem, mert, ő ő volt őnek igaza volt az ő helyzetében. Tehát, hogyha én is abban a helyzetben lettem volna, hogy ez ugye nem egy volt miniszterelnök közvezet, nem fektettez vele ekkora energiát, hogy kidobják, kiabáljanak rát és a társadalmat manipulálják, akkor én se mentem volna. Tehát ezt az illetőt nem mutogatták Rabláncon-Mankóval ország világ bevezetésként, utána ő is felépítette egy életpályát morának, és utána ezt a Rabláncon-Mankóval való véghúzolása úgy folyosón úgymond rombadődött, egy direkt csinálták, egy direkt megszervezték, felépítették, hogy legyen egy ilyen. Utána is, ahol lehetett a helyzetünkön, értelődőre mutogattak bennünket, és folyamatosan mentett ez erre a média elemünk. Erre mondtam azt, hogy akkor, amit lehetnek teszek ellene. Őnek ki máshogy a helyzet, a az nem, és még van egy pár ilyen vezető, akiket úgy csendbe, úgymond elfelejtettek, és szépen annak módja, személy is módja felmentettek egyébként. Én ennek nagyon örülök, mert értékeséges emberek van szó, kivél De hát nekik kicsit más a helyzetünk. Tehát én nem tettem volna azt, mert így is, úgy is, úgymond elvágít előre szolatunkat. egy én előre megmondtam egy 13-ban. Nem érsz, most keresem ezt a felvét, mert hétfőn megyek az, hogy igen, el fognak ítélni. Nincs kétségem afelől, bármit tehetek, mondhatod, hogy el fognak ítélni. Csak azt mondtam, hogy ez a politikai perőben kétszer szóltak ítélte szóltni. A második eredműsziátósítélet lesz, a ebben még minél előbb lesz ez a második ítélet. De egyre az első van, meg ennek kell eleget tennem. Olyan, amilyen, Jó, azt kérdezem öntől, én nem tervezem azt, hogy tehát átgondoltam, hogy miről lehetne beszélni. Van, van, van egy olyan pont, ahol az ember azt gondolja, hogy a több az kevesem. És nem akarok, nem akarok harcot folytatni, Császi Zsolt utolsó szabadlában töltött perceiért, az nem én vagyok. Azt kérdezem öntől, hogy egy hosszú ismeretség után, már mint rádiós ismeretség után, amiben most már megtörtént a személyes találkozás is, Mindenféle patetikusság nélkül akár -e még bármit mondani, vagy elköszönök öntől, és aztán majd meglátjuk, hogy mikor találkozunk és beszélünk Én csak annyit akarok mondani, két dolgot egyrészt, hogy folytatjuk. Tehát mi amíg az igazunkat meg nem kapjuk, addig folytatjuk ezt a nem tartjuk az igazságszolgáltatással Lehet, hogy ennek már most hetekig belőle eredménye. bízom benne, az igazságszolgáltatásnak azért vannak olyan részei, amik tisztességesen és politikai befolyástok tudnak működni. De ha most nem, akkor egy évben, két év van, de mindenképpen ezt az ügyet tisztába fogjuk tenni, és meg fogjuk nyerni. Ez egyik. A másik pedig az, hogy Hát köszönöm azt a segítséget önnek a, a rádiónak, ami, ami lehetőséget adott arra, hogy én is egy Pont azt én néztem, el. köszönöm, ebben nincs mit, a dolgozó népet szolgálom, de azt nézem, hogy nagyjából egy két hónapos ismerettség jött létre, közös ismerősünk jó voltából, mert én itt az első SMS az július 26-ai, amit öntől őrzök, de az már egy menet közbeni beszélgetésnek lett az eredménye, ahol valakit azt kérdezi, hogy ismer engem, tehát ez valamik a környékén kezdődhetett. Egy másodperc tőle, most már megnézem. Kérdezik, elfelejtettem megkérdezni, amikor találkoztunk egy nagyon kedves kollégám, akinek ugyanaz a neve, de hát ezt más módon tisztázzuk. Nem, nincsenek. -e -e -e -e tehát nem, nem, nem, nem rokonok a, a, a fia látszal. Megnézem, hogy a Gergő, mikor küldött nekem SMS-t, az ha -ha nem volt Egyébként e-mail. Nem, de ez nem SMS volt. Akkor még azt megnézem. Szerintem, semmi más? Egyőre semmi. Tehát annyi, hogy a hallgatni fogom, a szüvi rádió az rádió lesz, az lehet. És hát én gondolom, hogy lesznek hírek, és lesz folytatás, és a bizony benne minél előbb egy tisztességes végetvezetre tehet érni. Most több okból se tisztességes, meg az utolsó napokban azért el fogom mondani, hogy miért. Ebből mindenki lehet hogy gondolok, és a nagy dolog a nagyik megítélése hogy egy újabb bírósági E jeles fog vonni, de szerint. Kedves János Csász és Zsoltot, két és fél év letöltendő szabadságvesztésre ítélték jogerősen az ítéletet, a mai nap sem vehette át, a kurien pedig az már két hete le van írva, de 4 millió forint bűnügyi költségről már megkapta a és a csekkét választói névjegyzéből törölték, tehát, a Miklós politikai elítéltársa már börtönmeghívót is megkapta augusztus 17-ére hárman gyermeke mellől. Nyilvánosságot és segítséget kereskél, beszédes fel a műsoradban, mint régi hallgató, döredem-döredem. Tisztelettel xy aki férfi, a dátum pedig július 21-e. Július. Lili, Lili, hát a jövő é, hétlen... az az illeti adók közé tartozik tényleg köszönhetően a tudnának. a jövő héten lesz pontosan két hónap. Igen, hát akkor még nem tudtuk, mikor megyek, de ugye már volt egy olyan jelenet, hogy én heteken át bizatlaságban voltam, hogy meddig vagyok még szabad lábon, és pont akkor beszéltük telefonon, nem is tudom én hívtam, hívta, amikor a postán a papírt, és úgymond egyikból gondoltuk ki a, a béli értesítőt, hogy e, mely az a határidő, amíg én még szabad lábon tudok mozogni, és ügyeimet intézni. Ez augusztus legelején volt, hogy olyan és na ugye műsor úgy indult, hogy lehet, hogy egy-két-két valamint volna, és akkor lett volna, így viszont kitolódott hálózóink, mert most nem csak a műsor hogy nem vagy mondva mert, hanem magam miatt, hogy csak ide volt felkészülni, és de most már vége, tehát most van egy, három napom, és minden perc számít, tehát egy folyamatosan pedig a visszaszámláló, és próbálom, amik lehet még megcsinálni ezzel a hátralévővel. Szerencsét egészséget! Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Csász Zsoltot hallották. Nem vagy egyedül, akinek kevés van De gondolj arra, akinek ennyi sem maradt Ő ott áll az ég alatt És az átlanul szabad Nem vagy egyedül, és segítek, ha engem bíbsz. Ha te is akarod, te csak akkor Kérsz. Azt mondod, kell a pénz, mindig van ki pénzt igér. a becsület ennél mégis többet ér. But the Go, cool boy, fight, make, make a, a sail. Sail. 2017 szeptember 15-e van és péntek a pontos idő 9 óra 41 perc van 16 és fél percük van arra, hogy bármilyen témával megszólaljanak vagy csöndben maradjanak ez önökön múlik Szepedin 1969. június 23-áról, majd jön június 27-e. És egy 1970-es felvétel zár. Ez a Traveling Riverside Blues. Majd ismétlésként a White Summer Black Mountain Side. Majd végül a Hey, Hey, What Can I Do jön. Ez a Kejfei minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és fialajános műsora. Egy kísérleti műsor, amely egyben potenciálisan mindig utolsó adás is. Három perc múlva lesz három, ugye, tíz, az ég beborult, nincs túl meleg, de nincs hideg se. Két telefonszámot tudok ajánlani, ahol el tudnak érni, vagy nem tudnak elérni még egy negyed óránk van az akármire, 061 489 0999 és 06 30 677 elmondom még egyszer, 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999, valamint 06 30 6 7 7 1 1 1. Önök egy kísérleti misort hallottak, amely ha nem volt az utolsó, akkor hétfőn ismét találkozunk. 5-en a gőzöm, nincs, hogy fognak egy telefonálni, vagy sem, elmondom az elérhetőségemet 9 óra 57 után. Döröpont, fialajanás kukat, gmail.com, amíg életben vagyok, és van internetszolgáltatóm, addig megkapom. Ha meghalok, fönn az égben már nem vagyok tárgyalóképes. Ha hívnak, reagálok, ha nem, viszont halások. Az, az a véleményem, hogy jól, jól tette, hogy ez a, ezt a beszélgetés sorozatot lefolytatta. És, és kívánom Császizoltnak, hogy, hogy minél hamarabb sikerüljön neki kiszabadulni, ha sikerüljön neki ez a dolog, mert szerintem koncepciós kell, vagy politikai, hogy politikai elítélés volt ez. 0614890999 és 0, Még négy és fél Utána a jön